Megvan még a rádió, csak nincs itt. Kérem, mert takarja, hogy ne lássák, hogy milyen számot hívok, hogy ne hívja fel mindenki a Vinter és Zsoltot, mert annyira szeretnének felbeszélgetni. Éh, szerintem azt a kék csészét is vedd onnan, mert ahogy ezt otthon mondanák, rossz helyen van a tekintetben, hogy mindjárt valaki le fogja onnan benni, és nem biztos, hogy egy darabban marad. Tökéletes. Nem én. Megvan az álca. Kukatéken, hol lesz majd Nem, nagyon jó, hát náthán múlik el, és kezdek hallani ennek az összes előnyével, hátrányával. A helyezonosítás miatt mondom Mindazok számára, akik majd és egyáltalán Ma 2023. január 26-a csütörtök van Amiből azt következik, hogy még egy csütörtök nem lesz Ebben a hónapban Hogy hány óra van, az csak azoknak érdekes Akik egyébként egyidejűleg vannak itt velem És meg felajánlom, hogy a következő negyed órában Akár beszélgethetünk is egymással, ha van rá kedv. Három perc elmúlott reggel, negyed nyolc. Alap a alapényfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Ha ne tezzük fia a netezzük, Fiala, János, 14 éven a nem nem és igen korlátozott néltében ajánlott műsora, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis, minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás. Meg a kísérleti műsornak az elmúlt napokban különösebb jelentősége volt, mert... Habár az interneten viszonylag régóta ott van a Kejfejancsi, a Kejfejancsi fennállása folyamán először kezdett el foglalkoztatni ez a helyzet különböző okok miatt, és hát egyre újabb és újabb sötét alagútba kerültem, egyre több sötét és sötétebb kerültem, és hát azért az jó érzés volt, hogy néhány hozzám közelálló, vagy a műsorhoz közelálló igyekezett megfogni a kezem, és ezáltal az idegenségérzetemet csökkenteni, de egy elég maradandó idegenségérzet tört rám, amely valószínűleg korábban is rám törhetett volna, hogy egyébként elmélyedek a YouTube rejtelmeiben, amely YouTube rejtelmek egyébként természetesen csak abban a vonatkozásban érdekesek, nem elméletileg, hanem amelyek a kejfejancsit érintik, itt most tatarozás van, a tatarozás alatt a Kejfei zavartalanul üzemmel, de olyat korábban nem mondtam rendszeresen, hogy mindazok, akik most néznek és hallgatnak, azok legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfei YouTube csatornájára, lájkolják a Facebook oldalon, ezzel is lehetővé téve azt, hogy a Kejfei Jancsi minél több emberhez jusson el, amelynek, talán nem csak hiúsági szempontjai vannak. Iratkozzanak tehát fel és lájkolják, ne felejtsék el. Sajnálom, hogy eddig erre nem hívtam fel a szíves figyelmüket, és bárki, aki a technológiát vagy a műsor készítésének körülményei iránt érdeklődő vagy segítő kéz akar lenni, 061-20-388-12, ez a telefonszámom, amikor éppen itt tudok adásban, illetve kukas fiala, Janos kukas, Janos kukas, ez a nevem, gmail.com. És akkor már is átérek arra a részre, ahol egyébként önök megnyilatkozhatnak. Nem egy ember által a szóírta a ház elejét, a tegnap előtti adás miatt, nevezetesen, hogy mennyire kollegiális, mennyire elfogadható az, hogy én e, részint a telex, részint a partizán videóját hát ha nem is elemzem és nem is analizálom, de és a de az mindjárt érthető lesz Mázsár Tamás cikke a 24.hu-n 2023. január 25-es, tehát tegnap 12 óra 52 perc. Orbán Valázs, aki uralja egy adott ország médiáját, az uraljanak az országnak a gondolkodását és azon keresztül az országot is. A média stratégiai ágazat és szuverenitási kérdés volt, aki uralja egy adott ország médiáját, az uraljanak az országnak a gondolkodását és azon keresztül az országot. Hangsúlyozta a Matthias Corvinus kollégium MCC kuratórimi elnöke, a második nemzetközi média konferenciájának nyitó napján Szerdán Budapesten. Orbán Balázsak egyben a miniszterelnök politikai igazgatója arról beszélt, hogy a nyugati országban az otthoni média legkevesebb 70-80%-a van nemzeti tulajdonban, a 2010 előtti Magyarországon ez az arány kevesebb, mint 24% volt, ami borzalmas kiszolgáltatottságot jelentett, és mostára került 50% fölé. Majd arra is kitért, hogy Magyarországot elsősorban a nyugati liberális oldalról olyanok miatt kritizálják, amely egészen természetes felsorolása szerint a magyar alapítványok, egyesületek, deredem, deredem, deredem. És így tovább, és így tovább. Akit érdekel, a 24.1 n olvashatja Mázsárt Tamás cikkét. Nem voltam ott, nem hallottam, mit mondott teljes terjedelmében Orbán Valázs. Ezt csak és kizárólag annyiban tartottam beemelni ide, hogy az elmúlt napokban, uralta a médiát, mindaz, ami az Erasmus ösztöndíjjal kapcsolatos volt, és mielőtt Navras és Tiborral holnap ismét beszélnék. Gondoltam, hogy két Navras és Tibor beszélgetés között, nevezetesen a múlt heti és a mostani között, megmutatom azt, hogy egyebek közt milyen interjúk hatottak arra, hogy olyan közhangulat jöjjön létre az Erasmus kapcsán, mint amilyen létrejött. Egy interjút eleveztem részint, amely még a múlt hét pénteki interjú előtt készült, ez volt a Partizán, egyet pedig mutattam, ami utána készült, ez volt a Telex videója, amely egy metró megálló átadóján készült. Beszélgethetünk erről, és beszélgethetünk mindenféle másról. Arról, hogy Csehországban éppen hogy áll le az elnöki kampány, mert az egyik fél megbetegedett, a másikat pedig halálosan megfenyegették. 7 óra 23 perc van, durván 9 perc múlva föl fogom hívni Wintermonte Zsoltot, A fővárosi közgyűlés Fidesz frakcióvezetőjét a kettő közötti időben, ez durván 9 perc, beszélgethetünk bármiről, vagy hallgathatunk. 06 253, 88, 12.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 Természetesen a vázoltak csak egy lehetőséget adnak arra, hogy önök milyen ügyben telefonáljának. Ez a rendelkezésre álló imáron csak 8 perc, ez bármilyen téma felvetésére alkalmas, vagy ha tetszik, alkalmatlan. 061-23-88-12. Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. Itt van a város, vagyunk lakó, itt maradunk itt, neve is van, Budapest. Reggelre kellve, ahogyan ez itt szokás, közért megy lett, ért János és Tamás. Tócsák tükrében, magukat nézve, dohány zakók zsebében indulnak el. Kérdésem volna, pálinkát mér nekem már? Felismert tanár úr, vagy tán elfelejtett már? Évad tegnap volt az abortusz bizottság előtt. Téli kabátomra, asztalon keresek vevőt, házmesterünknek adjunk szép mosolyokat. Nézd homlokomra, egy boríték nem ráragadt. Más vagyok nem az, aki épp maga most keres. Más kerti eltárs, legyen már olyan szíves. A fekete lyuk, egy nem létező égi test. Három évhol van, nem vagyok hat köteles.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 Peter volt. Zsolt, majd Bata András, vagy ezen ház igazgatója, és Kisambos, a Fővárosi Közgyűlés, a Főpálgármesteri Hivatal általános <kül> helyettese, tehát az általános Főpolgármester helyettes lesz a vendég. Ez a csütörtöki menü általában így szokott alakulni. A telefonomon nagyobb forgalmat bonyolítok, mint amilyet a mi sorban, de a lehetőség az biztosítva volt, egy röpke telefon. Még belefér 061 88 8812 de annak most kellene ideérnie. Hát nem érti ide. Jó reggel! kívánok a Bonában, Wintermont-e Zsolt, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz frakció vezetője. Nem először nézem végig, végnéztem a Fővárosi Közgyűlés tegnapi e, ülését, és egyre inkább olyan érzésem támad, mint hogyha egy színházat látnék. De még mielőtt e, bonyolultá válnék, és ezt a közeljövőben is igyekszem alkalmazni és elkerülni, um, az ön személye és az ön tevékenysége számomra teljes mértékben különválik, illetve különvált az ismerettségünket, illetően, ha nem ismertem volna polgármesterként, ezzel a Winter Montel Zsolta sokkal kevésbé tudnék azonosságot vállalni, miközben el tudom képzelni, és az mondom, hogy el tudom képzelni, mert sose voltam politikai tényező, és nem is leszek, politikus végképpen nem hogy egy frakcióvezetőnek ma így kell viselkedni a közgyűlésben. De ezt... Hogyan? Hát ahogy hogyan viselkedik. Hát ez egy nagyon rövid és egyszerű közgyűlés volt. Volt az elején egy napirendi, ami szerintem egy eléggé fontos és aktuális témát feszeget, és onnantól kezdve egy nagy vita volt, ami se speciálni nem is szóltam hozzá, ez a forrásmegosztással kapcsolatos. sőt, ez nem is nagyon emlékszem olyan napirendre, amelyben... E de a de van hogy a... volt, a taxis volt, az <gül> meg egy. az pedig szerintem nem rám nézve de honest állom, mert amit ott elmondtam, az ráadásul szakmai és nálható maga az eljárásán pedig vérlázít, amit csinál a főváros. Nem, maradhatik Lát... van nálam, amit ön fölvetett, Tehát, hogy a zuglói eco house példája, mire jó és mire nem. Különös tekintettel arra, hogy ugye nem egy fővárosi projektről van szó, ez ügyben szívesen meghallgatom Önt. Vitatkozni nem akarok Önnel, egyszerűen csak nem értettem. Én arra bíztatom a kedves hallgatókat. A Fidesz-Budapest Facebook oldalán fönn van ez a napi rendelőtt hozzászólás, hogy hallgassák meg, hogy van-e benne olyan kitétel, olyan Mondat, ami egy fővárosi közgyűlésen nem hangozhat el, vagy ami miatt uh, ilyen negatív uh, színben való föltüntetés, vagy negatív kontextusban való említésként kell, hogy szerepeljek. Nem Én Nem, azt mondtam, mondtam, mondtam, hogy negatív, én azt mondtam, hogy szokatlan, hogy nem értem, nem volt negatív. Hát pedig az ráadásul ez még egy viszonylag soft uh, Napirendelőtti hozzászólás volt, mert. Ez a, volt? Szövegnek, a szövegnek a 89%-a az. Azt kérdezem önt, hogy ez körülbelül milyen hosszú volt? Ugye a napirend előtti műfaj az maximum 5 perc, Jó, ez, még annyi, a, ez még annyi sem volt. Az, a az kérdés, elején hogy tettem egy vittes hasonlatot, és hogy utána pedig szánunk 10 percet, az élő műsornak megvan ez a varázsa. András megpróbálja kikeresni számítógépen a Fővárosi Önkormányzat TV, oda kell menni. Fővárosi közgyűlés, ez balra szerintem... De az nagyon bonyolult, onnan mondom, a Fidesz Budapest Facebook oldalán csak ez a rész megvan, tehát. Nem fér. kell keresni, nem kell beletekerni, nem minket semmi okay. végeig van. Fidesz, Budapest, Facebook, megvan, igen, ez is Köszön megvan. Szépen Köszön uh, szépen vagyok, Köszön hogy, uh, akkor, Köszönöm szépen a szó, Én amondó vagyok, hogy akkor, hogy... Ha beleegyezik, mert egyébként ez épp úgy lehet demagóg, mint amennyire érdekes, hogy akkor én ezt most lejátszom, adok 5 percet a népnek arra, hogyha meg akar nyilvánulni, ha pedig nem, akkor annak tudatában, ami itt elhangzik, folytatjuk. Ha ebbe beleegyezik, ha nem, akkor folytathatjuk Persze, tovább. Ez hát én javasolom. De akkor Bár... hajrá. Bárki fölmert, Jó, rend, Rendben van. András, ha nem találtad el, akkor én itt bejátszom. Köszönöm szépen a szót. Nem Moszkvában, hanem Budapesten. Nem Rubelt, hanem Európai Uniós direkt támogatásokat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Gondolom mindannyian ismerjük ezt a régi viccet. Ennek a Azért is fontos, hogy erről beszéljünk, mert hogy főpolgármester úr folyamatosan megállás nélkül arról beszél, hogy megoldás lehetne az, hogyha az Európai Unió közvetlenül finanszírozná az önkormányzatok egyes projektjeit. Na most nézzük is meg, hogy milyen az, amikor Karácsony Gergely projektet vezet. Vigyázzat, spoiler! Nincs semmi meglepetés. Nem az, nem akkorra és nem annyiért valósul, meg ha megvalósul. Az uglói mintaházra 2018-ban nyertek el az Európai Bizottságtól közvetlen forrásból másfél milliárd Forintot. Ebből az Eco Housing projekt néven futó történetből 25-30 lakásból álló, szinte nulla energiafelhasználású, vadonatúj társasházat kellett volna építeni, és a projekt arról is szól, hogy a majdan beköltözőket lakó közösségét kovácsolják. A beruházás záró határideje 2022. október 31-e volt. 2019-ben a Gyurcsánypárt üdvöskéje Dobrev Klára és Karácsony Gergely együtt jelentette be a Gizella úti telken, hogy itt egy új bérház épül. Gondolom, senki nem lepődik meg azon, hogy ezen az érintett telken egyetlen egy kapavágás nem történt, és az egész projektet átvezették egy mexikói úti szlömös bérház, felújítására, tehát nem új építésre, hanem felújításra, és ráadásul már jóval kevesebb lakásról szól a projekt. De még ez a felújítás sincsen kész. A lakók beköltözésének időpontja is távoli ábránt, pedig már 2023-at írunk. Tavaly tavasszal az Ugly önkormányzatnak 160 millió forintot, évvégén pedig 360 millió forint saját forrás kellett pluszban hozzárakni. Többe kerül, de persze közben jutott pénz szoft projektekre, Szabó a fizetésére, 47 millió forintos lakógyűlésre, ahol szakadt lepedőre vetítettek az összegyűlteknek. És a közösségi kovácsolás is olyannyira sikerült, hogy talán az egyetlen olyan programelem, ami a, a valódi együttélést szorgalmazná, a közös mosóhelyiség és a közös mosógép még azt is kivették a projektből, Hisz a lakuk nem bízták a véletre, és nem bízták a projektre, mert hogy azt mondták, hogy mi van, ha meghibásodik, ők nem tudnak több hónapot várni arra, hogy az önkormányzat kicserélje a gépet. Ezért kivették a projektből. Jelenleg a baloldalon éppen verseny zajlik azon, hogy kivigye el a bal hét, de hát ki fogja bevállalni azt, ki fogja magára húzni azt, hogy eltapsolták az Európai Unió közvetlen támogatását. Az LMP és a Momentum is fel van háborodva, Horváth a polgármester úr pedig vizsgálatot kezdeményez az ügyben, egyébként szerintem nagyon helyesen. Egyetlen egy dolgot nem látunk, főpolgármester úr megnyilatkozását. Folyamatosan csak hallgat, nem érzi úgy, hogy kellene mondani valamit? Vagy esetleg itt sem volt ott, mint ahogy sehol nincs ott? Köszönöm szépen! Kettőtve és természetesen miután itt megáll a Fidesz-Budapest Facebook oldal nekem kutya kötelességem megkeresni a folytatást, hiszen én, aki láttam a fővárosi közgyűlés menetét, tudom, hogy ezt követően megszólalt Karácsony Gergely, megszólalt Horváth Csaba is. <kül> Addig, amíg visszaadhatom a szót Wintermondtel Zsoltnak, arra kérem önöket, hogy az eddigi ismeretek birtokában, ha gondolják el, gondolják, akkor mondják el véleményüket. 061-253 88 12 06, 1, 2 53, 8, 8, 12. nekem pedig elnézést kérek, de most hirtelen más dolgom akart, mert meg kell találnom azt a részt, ami itt a folytatás, mert ez így ebben a formában a dolgoknak csak az egyik fele. Jól áll neked az is, hogyha hó esik Szép vagy akkor is, ha esőben állsz, egyébként csúnya. Ne, ne ez nem működik, mondás, ez neked. Én városom. pest Én városom Ó, rád vagy eső Szép lesz estő Mint ahogy soha se csak, csak. csak Flagsúlyt szeretném tájékoztatni arról, hogy az SMS-ünk szerint a napi hozzászólások a fővárosi közgyűlés kompetenciába tartozó témákat járhatnak körül. Természetesen megengedeni értelmezők ezt a szabályt, és mégis is minden-minden el összefű. Azt javaslom Fraszolcúrnak, hogy nézze meg azokat az Európai Uniós kötöttetlen forrásból indult projekteket, amiket a fővárosi önkormányzat menedzsel. Figyelt tucat ilyen projektünk van, sok milliárd forint értékben nyertünk el pályázatokat, illetve visszünk tovább korábban elindított projekteket. Ami az önáltal által projektet illeti, ugye ez az én, az én, polgármesterségem idején indult. Uh, és uh, szerintem polgármester úr amennyiben kíván a lehetőséggel, akkor tud a projekt későbbi menetével kapcsolatosan uh, önökkel információkat megosztani. Én erről se lebeszélni, nem fogom, se rábeszélni, nem fogom. Viszont uh, Frakszorzat úrnak akkor szívesen bemutatom azokat a projekteket, amelyeket a fővárosi közgyűlés számára talán különösen érdekesek lehetnek, hiszen a fővárosi önkormányzat viszi ezeket, és ezekből nagyon sok hasznos fejlesztést tudom megtenni. Annyit azért szeretnék hozzátenni, hogy, hogy ezek a közöttlen e, brüsszeli finanszíjási projektek általában soft dolgokra e, szorítkoznak, de hát általában nagyon sok olyan projektelem van, amit higgyel el egy kivélesztetett magyar önkormányzati rendszerben szereplő emberek, városvezetők, keleti hogy egy főpolgármester nagyon szívesen megspórolna, de a projektek ezek miatt vannak. Kicsit szomorú vagyok, mert azt gondoltam, hogy Frakszorzatú úr egy másik közvetlen brüsszeli finanszírozási projektről fog majd beszélni, és ön is velünk együtt közösen kiáll azért, hogy milyen borzasztóan rossz döntés, hogy a magyar kormány a nyugati pályaudvar környékének tervezési folyamatát állította le, amely egyébként közvetlen brüsszeli finanszírozásból történt volna meg 50%-os közvetlen finanszírozással. Nagyon szomorú vagyok, hogy ezt a projektet a kormány elengedte, és ezzel lemondott egy milliárd forint közvetlen brüsszeli forrásról. Folytatjuk a naprendető hozzászólások sorát, illetve hát ebben a napirendi pontban kért szólt Thorvácsáv a polgármester igen, köszönöm szépen a szót. Megszokhattuk ebben a közgyűlésben is, hogy nagyon sok valótlanságot hallunk. Wintermantel Zsolt frakcióvezető úr is, mint szentírást, mintha Bibliából olvasna, úgy idézte a magyar nemzetet. Nyilván ez szíve joga, hogy politizáljon, de azért nem baj, ha irazat is mond néha, és még akkor is, ha nem a saját tévedését vagy szándékos csúsztatását olvasta fel. Először is az önkormányzat... 900 millió forintot kapott magára az építésre. A konzorcimi többi tagja szoftelemekre nagyságrendileg 700 millió forintot. Ez teljesen független az önkormányzat építési teljesítményétől. Sajnálatos módon az Európai Uniónak ez a projektje, ez egy pálylott volt, ami ezt a nagyon sok szoftelemmel, meghatározott humán költségekkel és építési költségekkel került meghatározásra amely egyébként pont a tapasztalatok miatt átalakításra is kerül, mert véleményem szerint sokkal fontosabb az építés része, mint a soft költségek, tehát ebből az Európai Unió és az illetékes bizottsága is tanult. Az nyilvánvalóan nem igaz, hogy 47 millió forintot költöttek lakógyűlése. Egy komplet konzorciumi partnernak a három éves összköltségvetését sikerült ide sorolni, és az is csúsztatás, hogy összesen öt újonnan épül lakás lesz, mert ez egy 14 lakásos. Bontandó, szinte bontandó épület bontandó épületnek a teljes megújítása zajlik, amit pontosan tud, hogy nagyságrendileg hasonló összegbe kerül egy régi épületnek a vadonatúj étele, mint egy zöldmezős beruházás sokszor egyszerűbb is. Összességében Azért is hoztuk létre az értékelő bizottságot, ami nem sandosságokat kíván felderíteni, hanem inkább az, a tapasztalatokat és az Európai Unió felé is szeretnénk ezeket. Erről már előzetesen egyeztettünk az unió megfelelő szervezeteivel. A másik, és nagyon pofátlan csúsztatás, hogy ezzel drágult volna a projekt, nem. A projekt nem drágult, hanem sajnálatos módon, miután az eredeti határidőt az Európai Unió nem engedte módosítani, amiben a két éves előkészítő időszak elvitte az, építési, az építés elől a veruházási idő nagy részét. Ezért az önkormányzatnak az Európai Unió helyébe kell lépni. Tehát, ha úgy tetszik, az Unió spórolt, az önkormányzat sajnálatosan nem, de itt az egy tényszerű hazugság, hogy az unió pénze plusz az önkormányzat pénze együtt drágítja a beruházást. Ez nem igaz, de szerintem frakcióvezető úr nem az igazságot kereste, hanem elmondta, amit a pártközpontból javasoltak neki. Köszönöm szépen. 0612538812 253 Van-e bármilyen hozzászólása, pedig leegyszerűsítem a helyzetet, amely egyébként egy túlzott leegyszerűsítés. Önök Wintermantel Zsolt oldalán állnak, ami ennek az Econ House projektnek a bemutatását illeti és ennek helyén valóságát a fővárosi közgyűlés napirend előtti megbeszélésénél, vagy pedig az inkább a Karácsony Gergely és Horváth Csaba tengelynek adnak igazat de amennyiben nekik adnak abban az esetben arról is beszélnek, hogy ennek a felszólalásnak nem volt helye a fővárosi közgyűlésen. E, így aztán, hogyha netán valaki szavazna, 061 88 nem árt, hogyha egy indokló mondatot is hozzátesz, és ne felejtsék el, hogy Karácsony Gergely és Horváth Csaba a válaszát tekintve épp úgy rögtönzött, mint én, Akinek nagy szerencséje, hogy láttam a teljes fővárosi közgyűlést, egyébként ezt a helyzetet nem tudnám semmilyen módon kezelni. Talán még a folytatást sem mutattam volna önöknek be. Sajnálnám, ha senki nem szólalna meg. 061-253-8812 Zsolt, Karácsony Gergely, Horváth Csaba egyik nem, sem. Nem a szándékot, ezért a 7 óra 49 perc van, tehát arra kérném önöket, hogy kétségtelen, hogy ez váratlan szituáció, de én azt hiszem megfelelően kezeltem. Most már csak az a kérdés, hogy önök óhajtanak -e ezzel a szituációval bármit is kezdeni? Ahhoz, hogy kezdjenek vele, ahhoz rendelkezésükre állt hanganyag, tehát megtehetnék. 061 253 nulla. Egy 8. Nyolc Igen. Egy, csak megnézem, működik-e. Működik. Zero hat, egy, 12. Egyrészt felajánlottam egy szavazási lehetőséget, ami kicsit bunfordi ötlet, másrészt rendelkezésükre bocsájtottam egy szavazástól teljesen független indoklási lehetőséget ahhoz, hogy ezt a mostani szituációt önök értelmezzék. Vagy egyikkel, vagy másikkal kéne valamit kezdeni, amennyiben semmit nem kezdenek vele, abban az esetben ezt a szerepet nem veszem át önöktől. 0612538812. Megértem, hogy ilyen ritkán szokott előfordulni, és nincsenek felkészülve, de és volt a nagyon mértékben felkészülve erre. Most 7 óra 51 perc van, 7 óra 54 percig várok. Bármelyik oldalt választják a tekintetben, hogy kinek volt igaza, esetleg azt mondják, hogy egyiknek se ennek a vita vitaelemnek a fővárosi közgyűlésben nem volt helye, de amennyiben úgy gondolják, akkor egyszerű indoklómódatot is szívesen meghallgatok. Jó reggelt! 0612538812. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát én az egyiknek sem tudok ebből leszülni, amit eddig hallottam. Már csak azért is, mert ugye az, az nem hangzott el, hogy miért nem épültek meg ezek az európai finanszírozási újlapok. Elnézést, ez az egész hozzászólássorozat egy olyan napirendi pont kapcsán hangzott el, amely nem kapcsolódik a fővárosi közgyűlés anyagához, tehát ebből kapcsolatban nem tudok mit mondani ezt majd holnap megkérdezem Horváth Csabától, mindentől függetlenül erről egyébként önállóan volt szó a kelyfejöncséből 061 253 12 egyik, másik, egyik sem vagy egy hozzászólás, amely nem ebben a szférában születik vagy nagyon sokan telefonálnak, vagy valamiért leesnek a telefonok a horogról 061 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok. Szerintem a ilyen önkormányzati testületnek a véleményét is meg kellene hallgatni. De könyörgöm, ez a fővárosi közgyűlés, tehát értem, hogy önök Igen, rögtönöz, de maga... nem értik a helyzetet. Sajnos, amikor arról beszéltem, hogy a Orbán Balázs mit mondott az MCC-n, egyre inkább indokoltá válik, hogy az ember elemezze más műsorokat is, ha az egyébként önöket plusz információhoz juttatja. Nem kárhoztatom önöket. 061-253-88-12. Azt mondtam, hogy 754-ig, most annyi van, de egy harmadik telefont még bevárnék. 061 253 8812 Jó reggelt! Jó reggelt, Pál József vagyok. Mert szerintem önmagában az, hogy kikerült a Facebook oldalra és pont hol, az onnantól kezdve egy színművészet. Tehát ez direkt propaganda célból készült, ez a kivágás, hogy legyen ott valami, és bemutatható legyen. valami. Legyen Kétségtelen, hogy nem elegáns, hogy a reakciók nincsenek benne. De mi a véleménye? Nem elegáns, hát ott, ott van elvágban, ahol megszól a karácsonyi gergely. Most karácsonyi gergely nagyon idegesen szólalt, meg ezt lehetett hallani, hogy készletlen érte, és például ez. Ha fel akarják használni, akkor használják fel úgy. De ilyen cikit, hogy ott elvágni, ahol megszólal, hát nagyon nem, nem, nem tartom normálisnak. Köszönöm. Visszahívom Wintervante-t, Jelenleg olyan a kejfejancsi technika, a életek technológiája, hogy nincs sajnos két telefon, tehát azért kellett elbúcsúznom öntől, és úgy indoklás nélkül, mert ha önvonalban van, más nem tud telefonálni, csak bízni tudom abban, hogy a Youtube-on követte a műsort. Mikor rájöttem, hogy valószínűleg ez történhet, mert egyszer csak megszakadt ugye a... <gül> A beszélgetésünk, akkor fölmentem, igen. És nagyon örülök neki, hogy be lett vágva mind a két válasz. A legutolsó betelefonálónak meg csak annyit, hogy abban az esetben, ha egyetlen egy közgyűlési válaszomat megtalálja Karácsony-Gelgeny Facebook oldalán, megkövetem őt, és innentől kezdve más gyakorlatot fogunk végezni a Fidesz-Budapest Facebook oldalán, de azon megrökönyödni, hogy egy saját oldalon az van fönt, amit a saját szerkesztő akar, mint ahogy Karácsony Gergely oldalán is az van fönt, amit Karácsony Gergely és a stábi akar, ez szerintem farizeus Ez kérték öntől, vagy egy saját iniciatíva volt? Ez egy olyan fontos téma, és azért is hallottam, ugye, ma, hogy tette a megjegyzést, hogy hogy hát ez nem idevaló, de igenis idevaló. Ez pontosan rámutat a karácsonyi gergény főpolgármester úrnak a tevékenységére. Neki egyet, ha valaki egyetlen egy ügyet tud mondani, amiben akár csak részleges felelősséget vállal, ha ha, ha nem játszotta volna el, hogy neki semmi köze ahhoz, hogy 5 milliárd forintal többbe kerül a láncíd, ha ő nem játszotta volna el, hogy jóval később, jóval kisebb műszaki tartalommal és drágában készül el a blahalúzatér. ha ő nem játszotta volna el, hogy a Szénatér is jóval később, kisebb műszaki tartalommal és drágában készül el, hogyha ő nem csinálja minden egyes esetben azt, hogy hol az időjárás, hol a nemzetközi helyzet, de leginkább egyébként a kormány és Orbán Viktor hibás, és ő nem tehet semmiről, akkor ennek valóban nem feltétlenül lett volna helye ott a fővárosi közgyűlésben. De pontosan rámutat arra, hogy általában látszat cselekvés, általában csak a beszéd, a mondás van. Egyébként ezen a közgyűlésen volt egy másik napirend, amihez azért nem szóltam hozzá, mert az megint ki lehetett volna forgatni, ugyanis az ön, fővárosi önkormányzat pályázatot hirdetett kerületi önkormányzatok számára, hogy lakhatatlan lakásokat, civil bevonásával lakhatóvá tegyenek, és odaadják hajlik embereknek. <coughs> a hallgatók számára elmondom, hogy erre a programra 50 millió forintot szán a fővárosi önkormányzat. Egy kétmilliós Budapesten 23 önkormányzat pályázhat, és 50 millió forint, egy, egy lakáshoz 5 millió forintot lehet pályázni. Tehát fővárosi szinten tíz lakás felújításához egy 50 milliós keret. Ez megint csak arról szól, attól függetlenül persze, hogy maga az ötlet, a gondolat az nemes. Egyébként valamennyi kerületben, vagy legalábbis az én ismeretem szerint majdnem az összes keretben folyik hasonló tevékenység. Mi Újpesten a Habitat for Humanity-vel összefogva számtalan talán már tízes nagyságrendű lakást újítottunk föl és adtunk oda hajléktalan embereknek. Egy kerületben tízet. Ez pedig egész fővárosra tíz lakásról szól. Megint arról szól, hogy lehessen róla beszélni, másnap megírják az újságok. Micsoda gondoskodó önkormányzat, a fővárosi önkormányzat, de egyébként, ha összemérjük a probléma súlyához, a főváros nagyságához, az egész helyzethez ez egy, ez egy, ez egy, ez egy nagyon-nagyon-nagyon pici, picike dolog. És inkább arról szól, hogy beszélhessünk róla. Mennyit látott volna Indukoltnak? Én azt gondoltam volna, főpolgámasra, hiszen ez nem fővárosi önkormányzati feladat. Vagy nem kell ilyet csinálni, hogy villogjak és fényeskedjek vele, vagy pedig akkor azt mondom, hogy legalább kerületenként egy három-négy, jobb esetben öt lakástámogatásához. Lehet Mennyiben nem fővárosi feladat? Általán... Tessék. Tessék. Tessék. Mennyiben nem fővárosi feladat? A hajléktalan ellátás, mint olyan, az fővárosi önkormányzati feladat, de a hajléktalan emberek számára lakhatás, tehát saját tulajdonú, vagy pontosabban saját bérlemi önálló lakás biztosítása, az nem törvénymeglőzített feladat a fővárosi önkormányzatnak, és egyébként a kerületi önkormányzatoknak sem, a kerületi önkormányzatoknak és a fővárosi önkormányzatnak is, akiknek saját tulajdonú lakásaik vannak. Az önkormányzati bérlakás gazdálkodás az feladata, de például nem törvény én előírás, hogy legyen az önkormányzatnak saját tulajdonú lakása. Tehát ha teszem hozzá a 28. kerületnek, azért mondom ezt, hogy ne vegye senki magára, a 28. kerületnek nincsen önkormányzati bérlakása, akkor ő megfelel annak a törvényi kitét ennek, hogy ő gazdálkodik a bérlakás állományjal, mert ha nincs, akkor azzal nincs teendő, tehát a feladat el van végezve. Hát azért mondom, hogy ez akkor én jól értem, ebbe... hogy magát a, a, az ötletet jónak tartja, de ha az ötletből kivonjuk azt, amit ön fontosnak tart, hogy ennyi pénzt biztosítanak rá, akkor annak a végeredménye ennek a képtelen matematikai műveletnek inkább mínusz lesz, mint nulla vagy pozitív. Hát olyannyira jónak tartom az ötletet, hogy ezt az én polgármesterségem alatt Újpesten is, hogy említettem, számos más kerületben, ha jól, ismer, ha jól tudom, majdnem az összes kerületben csinálják ezt az önkormányzatok. Én azzal nem értek egyet, hogy erre fővárosi szinten ennyire minimális összeget biztosítok, csak azért, hogy egy hatalmas nagy pipát, egy gyönyörű nagy szívecskét és 100 millió lájkot össze lehessen méhállni. Mégis az a vita, ami ennek kapcsán, ha az egyetlen vitának nevezhető, kialakult a fővárosi közgyűlésben, kevésbé az összegszerűség, hanem sokkal inkább a legkülönbözőbb egyéb mozzanatait és vonzatát érintette ennek a közgyűlési napirendnek. Ennek mi lehetett az oka? Talán az, hogy mindenki érezte, még azok is, akik, akik ugye jelen pillanatban a többséget adják, hogy azért ez így egy kicsit sántít, és ugye én azt gondolom, hogy Hasai Zsófia képviselőtársamnak is a hozzászólása is arról szóltak, hogy maga maga az, az egész bürokratikus rendszer, maga az, hogy, hogy, hogy, hogy mennyi elégetett plusz pénz és plusz munka azzal, hogy akkor itt most a kerületek erre pályáznak itt a fővárosban, ezt adminisztrálják, aztán átutalják, aztán a kerületek csak ennek a külön projektnek az elszámolására, külön ö, ö, elszámolásokat csinálnak, ö, különbe kell vonni erre a civil szervezetet, még akkor is, ha van az önkormányzatoknak együttműködése. Tehát az egész adminisztráció, az egésznek a működése annyi plusz fölös energiát emészt el. Mondom még egyszer azért, hogy Utapest szinten tíz darab lakás felújításra kerülhessen, és oda nélkül emberek beköltözhessenek. Szóval, hogy, hogy... Tehát ez pontosan az, hogy a cél az nemes, de valószínűleg nem... És ez az én feltételezésem is, mindenkit elnézést kérek. Nem az ügy érdemi segítéséről, hanem inkább a kommunikációról szólt, hogy fölmutathassuk, hivatkozhassunk rá, elmondhassuk. Mert egy hónap az fog elhangozni, hogy az önkor, önkormányzat a hajléktalan emberek lakhatását is mennyire módon segítette, és most senki nem fog emlékezni rá, hogy ez mindössze tíz darab. Lakított. Két kérdést engedjen meg összesen. Az egyik az, hogy az eddigi visszhangok, már ami a fővárosi közgyűlés tegnapi ülését illeti, visszaigazolták-e az ön ezirányú feltevését? Melyik ez irányú? Mely szerint ez majd úgy mutatja be a fővárosi közgyűlést, mint egy ilyen gondoskodó grémiumot, hát, miközben? Abszolút, hát ha megnézzük, akkor talán, most nem tudom, nem is akarom reklámozni, már valamelyik portálon a híradás úgy indult, hogy indulhat az önkormányzati vérlakások felújítása. Sem célem megjelölve, sem a darab számot oda nem téve. Persze, son. hát az erről szól az így működik, mert hát ne csináljunk úgy, mintha ezt nem tudnánk. A másik kérdés pedig az, hogy ha ott egyébként, mert ugye ezt utólag már nem lehet megszervezni, ha ott helyben e, Fiala János azt mondta volna, hogy akkor most álljunk meg, e, minden csúszik, legyen egy vita az Zulói Eco House-ról, e, Wintermonte Zsolt és Karácsony Gergely, vagy Wintermonte Zsolt és Horváth Csaba között, hiszen egyébként az Echo House a folytatása az már Horváth Csabát terhelte, vagy neki okozott nehéz, vagy könnyű perceket, akkor azt önvállalta volna? Én nagyon szeretem a párbeszédet, de az a probléma, hogy ez nem szabad, hogy vita legyen. Nem Igen, is csak értem, hát hogy miért... olyan elemek Nem, nem, nem, nem benne. értem, hogy miért kell vitának. Tehát azért, mert van, hogyha egyszer arról van én... szó, hogy egy lakógyűlés 43 millió forint, vagy pedig arról van hogy egy cégnek az elsza, három évi elszámolása 43 millió forint, akkor azért ez, mint hangulatkeltő elem, azért mégiscsak megüti az ember fülét, és szintén alkalmas arra, hogy egy újság olyan címmel hozza ennek a történetét, ami egyébként lehetséges, hogy nem igaz. Igen, de én azt az lehet, hogy félreértőtök van, nem mondtam, hogy 47 millió lakógyűlés szabórebek a fizetése, tehát szoft elemekre úgy kezdtem, hogy jutott szoft elemekre 47 millióért lakógyűlés, stb. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy például Horváth Csaba, hangzatosan és látványosan cáfolta, hogy nem 5 darab lakás épül, holott én egyetlen egy számot nem említettem, hogy hány lakás. Tehát én nem tudom, hogy kire és miként adott esetben előre felkészülve, tehát, hogy őt nem értem meglepetésként és készült rá, de én, ha vissza lehet hallgatni, elhangzott a műsorban, nem említettem, hogy öt lakás, azt mondtam, hogy kevesebb lakás, és Horváth mondta el, hogy 14 lakás felújításra kerül sor, holott az eredeti karácsonyféle pályázatban 25-30 darab új. Vadonatúj lakásépítéséről van szó, de kaptunk egyetlen egy érdemi választ arra, akár karácsony Gergelytől, akár horvát hogy miért nem a Gizella úti telken, hogy miért nem vadonatúj lakások? Hát Horvátcsobban elmondja, hogy hát mindenki tudhatja, hogy egy régi lerobbant lakás, vagy egy háznak a felújítása, hogy újszerű vagy új legyen, az szinte annyiba kerül, mintha újat építünk. Akkor miért nem építettek? Emlékezetem Szent a Kejfe Jáncsi után ugye partnere a a legrégebbi partnere, még papcsák Ferenc óta, szinte folyamatosan erről volt szó, de holnap mindenféleképpen, ha valaki később nézi ezt a műsort, akkor a Winter Montel Zsoltal folytatott beszélgetéshez képes 24 óra múlva ki fogok rátérni. Itt sajnos... De, de akkor bocsánat, egyet, ne, akkor arra is térjünk, hogy én értem, hogy esetleg összegszerűségében a felújítás nem kerül többe. De hogyha egyébként a korábban a zuglóiaknak nulla forintot kellett betenni, most meg több mint fél milliárd forintot be kell tenni a zuglóiaknak, akkor ez a zuglóiaknak nem kerül többe. Meg fogom kérdezni. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen a dolgozó népet szolgálom. Viszont hallásra Önök Winter mondta Zsoltot, a Fővárosi Közgyűlés frakcióvezetőjét, Fidesz frakcióvezetőjét hallották. Mindazok, akik egyébként engem e-mailben, más fórumokon a Wintermontel Zsoltral folytatott beszélgetés miatt kárhoztatni szoktak, azoknak szeretném elmondani, hogy a mai nap folyamán betelefonálási lehetőség révén bőven lett volna alkalmuk elmondani mindazt, amit egyébként a műsort megkerülve szoktak megtenni. Nem tenném ezt, hogyha egyébként Winter Montes Zsolt személye nem lenne most éppen egy ilyen figura, amiközben volt már ilyen a legkülönbözőbb polgármester. Tehát e tekintetben a kejfejancsi hallgatók, vagy ha tetszik a választópolgároknak a forgandósága már a szimpátiájukat illetően nem más, mint a szélkakasé, de én azt gondolom, hogy ez egy Emberi gyarlóságra visszavezethető jog, csak gondoltam, hogy ez egy megfelelő alkalom, hogy mindannyiunk így a saját magam gyarlóságára is emlékeztessem önöket. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. Bata Andrással beszélgettek a Magyar Zenekáza, mindig elfelejtem, igazgatója, vezérigazgatója. igazgatója, ügyvezető igazgatója. Minden. Ügy, ügy, ügy, ügy, ügyvezető igazgatója. Um, egy, egy, egyre jobban értékelem a Városliget ZRT vezetésének humán politikai hozzáállását, mert a beszédek után, a kiállítás megnézése után hosszasan beszélgettem Gyorgy is veledekkel, aki itt rendszeresen helyt szokott állni a műsorban, és abban mondtam pozitív, negatív elemeket egyaránt, és amikor felvetődött az a kérdés, hogy ma te leszel a vendég, akkor azt kér, az, az is felvetődött, hogy fogunk-e tudni tárgyilagos és jólék körben beszélgetni, mert hogy egyébként nem tennének ki téged egy olyan beszélgetésnek, amelyben én téged késekkel körbe dobálnálak, tudod, mint a filmekben szokták a igen, cirkuszban, igen. ahol azért az alaj soha se tudhatja, hogy végül is egy kés nem fogja a testébe hatolni, és a szó legjobb értelmében tudtam azt mondani, hogy igen. És ez két dologra is visszavezethető. Egyrésztről van most egy olyan régi kapcsolat, amelyben ha az embernek vannak is kritikai megijezésének, azt el tudja úgy mondani, vagy e, tud úgy beszélgetni a másikkal, ha csak nem alapvetően van az egésztől kiakadva, ilyenről pedig egyáltalán nincsen szó, hogy a másik félnek emiatt nem kell kellemetlenül éreznie magát. Mi egy folyamatban vagyunk, két hetente, három hetente beszélgetünk, e, ezek végül is egy folyamatot hoznak létre, nem arról van szó, hogy valaki egyszer lehordja a másikat, és aztán soha többet nem beszélgetnek, és ennek a fájó emléke ott marad az illetőben, vagy legközelebb ezt akarná visszaadni Arról beszélve, hogy maga az esemény egy kordokumentum is volt mindenféle vonatkozásban, amire nagyon régóta készült a Magyar Zeneháza, és annak egy fontos beosztású alkalmazottja, aki itt most, Javorszky, Béla Szilárddal együtt kurátori minőségében is megjelent, ugye hormártorról van szó, annak idején, amikor a Magyar Zeneháza ötlete megfogant, akkor azzal párhuzamosan megfogant ennek a kiállításnak a terve is. Az, hogy a Magyar Zeneháza hogyan fogant és hogyan lett, a romásokat beszéltünk, beszél és beszél ennek a kiállításnak a létrejöttéről. Párhuzamosan jött létre a kiállítás az állandó kiállításunkkal. Amiben ugye erről sokat beszéltünk, az európai és a magyar zenetörténetet mutatjuk meg elsősorban a klasszikus oldalról, bár az európai zenetőtel történetében, és erre egyébként büszke vagyok, az állandó kiállításon elég nagy hangsúlyt került a 20. századi popzenére is. Ez ugye azért fontos szerintem, mert még mindig nagyon éles a határ az nevezett klasszikus zene, klasszikus kortály zene, ez egy kicsit furcsán hangzik, de hát ugye a klasszikus zenéből kinövő kortályzene 20. századi 21. százi zene, és a, a, a populáris műfajok között, holott ezek azért nincsenek annyira távol egymástól, egymásra hatások is vannak, mert hát ugye a mi feladatunk a zenaházban az, hogy nyitottak legyünk mindenféle műfajra, szóval hogy ez volt a, az egésznek az alapja, és uh, miután uh, Jaworszki Bélával uh, és évek óta tartjuk a kapcsolatot, hiszen a könyvtárunkat, ő alapította ezt a könyvzenei könyvtárat, ami megint csak egy unikum, hiszen ilyen jellegű könyvtár tudtommal nincsen Magyarországon. Tehát ja, a véros személye és az ő történeti tudása ezen a téren, ugye a magyar pop történetében, ez predeszinálta magát a kiállítást is. És hát én megmondom őszintén, hogy egy kicsit... Különbözően -e, kívülállóként, tehát klasszikus zene oldaláról jövve figyeltem az eseményeket nagy érdeklődéssel egyébként. Ugyanakkor az életkoromnál fogva, és a Budapesten eltöltött életem 90%-ánál fogva, hát sok minden történt. Mi tényleg beszélgetni szoktunk, hadd kérdezem meg tőled, hogyha egyébként egy kiállításnak lehetnél a kurátora. És minden rajtad múlna beleértve, hogy annak egy látogatója van, és az Bata András, akkor se tesz senki, se szemrehányás. Tehát semmiféle elvárás nem lenne veled szemben, hanem azt mondanák, hogy te ezt megérdemled, hogy életedben egyszer csinálhassal egy olyan kiállítást, ami minden vonatkozásban azt tükrözi, ami téged foglalkoztat, egyet választhatnál. Miről szólna ez a kiállítás? E csak azért kérdezem, mert azt lehetett látni, hogy akik ezt a kiállítást létrehozták, őnekik ez egy szívügyük és vágyuk volt. Te elmondtad, hogy máshonnan közelíted meg a zenét, teljes lojalitást válasz azzal, ami született, de azt kérdezem tőled, hogy az, aki te vagy, a magad életkorával, a magad zeneízlésével, a magad személyiségével, ha én a főnököt? És tőle, én azt kérdezném tőled, hogy mondd, Bata, mi az, amit te megvalósítanál, mondjuk nagyjából ugyanekkora területen, mondjuk nagyjából ugyanekkora költségkerettel, ha most lehet rögtönözni. Mi lenne az? Én, én, én rögtön elvágom, ez az opera lenne. De az Mert opera úgy általában, vagy egy konkrét opera, vagy az operának egy bizonyos korszaka, az opera, az opera ezt egyébként egyszer már életemben megtettem, de akkor a könyv formájában egy elég nagyszabású, képes, szöveges könyv volt ez 20 évvel. Ez jelent meg egy német kiadónál egyébként, és én ezt a könyvet szívesen egyszer kiállításba fordítanám át, Rész van azért, mert ugye egy rendkívül színes és érdekes világ, ráadásul nemzetközi, ugyanakkor komoly magyar vonatkozással is vannak, látványos az egész dolog, és vannak generációk, akiknek az opera már semmit nem mond, tehát egy kicsit közelebb lehetne vinni ezt a világot az emberekhez. De ez most csak egy ilyen első hirtelen, ötletem volt, amúgy még soha nem jutott eszembe, hogy csináljunk egy opera kiállítást, és lehet, hogy nem is az lesz a, a, a következő. De hát én azt gondolom, hogy azért, azért jól van ez így, most egy, egy kicsit ugye, kívülállóként is tudtam nézni a kiállítást, mert hiszen ebben én azért tevékenyen nem vettem részt, és amikor így először lesétáltam már a kész állapotban, mert egyébként a mint mindenki állítása az utolsó éjszaka uh, vált, ugye száz százalékossá, vagy 95 százalékossá, akkor, akkor engem azért magával ragadott. Eh, annak ellenére, hogy mondom, most nem tudom, hogy az a negyven, dal, amit eh, a kibél Béla kiválasztott ez, ez, ez valóban, jól reprezentálja ezt a korszakot, és hogy ki maradt ki, mit kellett volna még csinálni, de, de maga a feeling, tehát amikor belépek a, a, a, a, abba a térbe, és látom a vörös csillagot, és van egy kell, amikor ugye a vörös csillag mellől jön ki a gőz a rock and roll irányába, hogy az egész korszaknak a, a, a tulajdonképpen az egyiken alapög, gesztusa volt, és ennek az új zenének a, a bölcsője, és hozzá a végsétálok a, a 60-as évek budapestseiek az utcáján, vagy a gyerekként ráadásuk ott a belvárosban. Ez, igen, ez egy fontos dolog, hogy például mit kezdünk mindazokkal, akik például nem budapestiek. De, de tényleg beszélgetni fogok veled, és kérdezem tőled, hogy te zeneileg egy nagy tudású valaki vagy, politikai dolgokban lehetőség szerint nem szívesen nyilvánulsz meg, mert az nem tartozik a te, e, tehát, nem a szakterülete tisztában, Igen. vagy azzal, Igen. hogy egy, e, a Magyarországon mivel jár együtt, hogyha valaki a zeneakadémia rektora tisztában, vagy azzal, hogy mivel jár együtt, hogyha valaki a magyar zeneházának a vezetője, ennek az összes pozitív és negatív oldalával. Igen. És nem azért hosszú a felvezetés, hogy legyen benne valami csapda, azt kérdezem tőled, és el is a történetet. Nekem úgy adatot, hogy ez most szerencse, vagy szerencsétlenség, ezt most én nem fogom elemezni. Egy sor olyan embert ismerhettem a, a szüleim miatt, vagy az, az osztálytársaim miatt, vagy a hihetetlen e, aktív viselkedése miatt, akikkel egyébként soha nem jöttem volna össze. Ilyen volt Erdős Péter is, akivel megismerkedtem, még nagyon Jenő. fiatalon, és sokkal jobban Bors Jenővel, akit a legkülönbözőbb okokból e, lehettem időnként a társaságában, sőt az egyik születésnapját, ami talán a hatvanadik volt, nem emlékszem, azt a Vigadóban ünnepelték, és sohasem, emlék, sohasem fogom elfelejteni, egy Kocsis Zoltán, aki azért egy politikailag nem teljesen közömbös, és a valoldal iránt nem igazán elfogult ember volt, mondta, hogy kizállag a Bors Jenő kedvéért játszott egy fehér Yamaha zongorán, mert neki egyébként nem szokása a fehér Yamaha zongorán zongorázni, de ott a Vigadóban nem volt, ott a kisteremben Igen. Igen. más hangszer. Még az is lehet, hogy te is ott voltál. Igen, és Kétség, bocs, megszakíthatok egy pillanat. Vagy, vagy befejezed a mondatot. Akkor befejezem, mert mind nagyon. Tehát ott valami... például ugye az ember azt látta, mint a rosszakat egymás mellett, ugye, hogy Kessler Pál, aki az Orinak volt a vezetője, Ávihás múlttal, Borsienő és Erdős Péter, és azon gondolkodtam, hogy akik egyébként ennél sokkal részletesebben nem ismerik ezeknek az embereknek a zenei és nem csak zenei múltját, vajon megfelelő módon van neked tájékozva és tájékoztatva arról, amikor őket így egymás mellett a rosszak között sorolják föl. Levítem a hangsúlyt, te jössz. Igen, igen. De uh, Borscherőről jutott esemben, De hogy... mondok még egy példát, is nagyon rövid lesz. Uh, és teljesen más. Én egyszer uh, a 21. század szerkesztőjével, akit közelebbről ismertem, azért kerültem vita helyzetbe, mert a 21. században bemutatták az LGT-t, olyannak, amilyennek én soha nem láttam, olyan politikai jelentőséget, olyan ellenálló, ha tetszik, partizál jelentőséget tulajdonítottak a zenekarnak, néha a szájukba adva mondatokat, amelyeket egyébként saját maguktól nem mondtak volna a riporszituációban, hogy döbbenten gondoltam arra, hogy én nem vagyok még annyira öreg, hogy egy másik korosztály számára elmondjam, hogy az LGT alapvetően nem egy politikai tényező volt, miközben a 21. század ilyennek állította be. Ez csak az azért meséltem el neked, hogy azt mondjam neked, hogy nem kizárólag egy magyar zeneháza kiállítás vett fel bennem gondolatokat, hanem más is. Tehát nem először jutnak ilyen gondolatok az eszembe, ha egyébként van valami, amikor ami ezt felidézi belőlem. Tiéd a szó. Igen, igen. hát más a, a történelem, vagy egy történésznek a a kutatása és a visszatekintése és, és más az, amit az ember megért, hiszen nagyon jól emlékszem, hogy hányszor jártam ott a vörösmarti téren az úgynevezett Elizélt, a szolotában, úgy, amit, ha később lebontottak és hagyja, Borsenőt is személyesen ismertem, én hosszú ideig írogattam lemez fizeteket a hungarotoknak, persze klasszikus területen. Nádori Péter volt a főszerkesztő, telenül kultúrát és, és látókörű ember volt. Oldal Béla. É, így van, így van, és még, még ott néhány látkosi Péter. Értékes, nagyon értékes társaság volt. Ugye a, azt el kell mondani, most félretéve a politikát, hogy most a borsi előnek, milyen gyökerei voltak politikai szempontból. Igen, hát voltak, ja, családilag voltak. Igen, és, és a másik, másik oldal pedig az, hogy, hogy a, nyilván a, a könnyüzene az sokkal inkább vérre ment, mint a, a zene a könnyüzene nem voltak bent annyira, hogy az erdőstről mindenfélét meséltek, ugye, aki bekerült abba a körbe az örült, aki nem került be az, az szitta, és itt tovább, és itt tovább. Tehát ez, ez, ezt, én, ezt én akkor ráadásul a magam naivitásával ezek a, a tudatomi de a, azt tudom, hogy a, a hungarotomból egy komoly Hát mondhatjuk azt, hogy, hogy világcéget olyan módon, hogy a, a fiatal zseniket, hiszen az volt a, a kocsiséknak a, a fölívelő időszaka, a fiatal zseniket is segítve és bemutatva, azt a ő csinálta meg. Tehát ezt, ezt nem lehet elvitatni tőle, és ráadásul úgy csinálta meg, ugye ez a kommunista-kapitalista módon, tehát az ő, ő hatalmas politikai hátszerével és az abszolút kapitalista gondolkodásával. Tehát mondjuk így láttam én ezt, a, ezt az időszakot, függetlenül attól, hogy ez ember fiatal volt és feltörekvő és tudtam kiegészíteni kis tanársegédi fizetésemet ezekkel a, a munkákkal, ezekkel az írományokkal, amiket ott írtam. no, Szóval, amikor szóval, szóval, az ember, így, igen, mikor végigmegy ezen a kiállításon, akkor valóban van, van benne egy, egy, egy kicsit ez a, ez a ördögangyal kikit zsákmányolt ki, meg ki nem engedett. Ettől függetlenül azért én úgy érzem, hogy, hogy a, a, az alaphang és a korszaknak ez a, a valóban bezártsága az a, az életékes elvtársaknak a, a, a tejhatalma, és valóban, amikor egy fiatal berendeltek, és uh, ott uh, egy kicsit megdolgozták, most nem is a tetlegességre gondolok, hanem hát ezt azért, azért sokan különböző szinteken még, még én is nem uh, ennyire az árult el nekem, hogy uh, amiből, amiről beszélgetünk te, én, együtt uh, az tökéletesen kijelöli azt, hogy uh, ennek, de ez mindenki, mind, mindig így van, hogy az, hogy ki milyen tapasztalattal rendelkezik, az, hogy ki hány évesen a központi jelentősége lehet a befogadásnál, különös tekintettel arra, hogyha egy olyan dologról van szó, ahol személyes köze is van az előadóhoz, az előadóművészhez, vagy a darabhoz. Van-e ennek a kiállításnak, vagy van-e egyébként az állandó kiállításnak, de maradhatunk ennél is. Célközönsége. Vagy valójában ezek a kiállítások mindenki számára szólnak, ami ugye nehezen teljesíthető, hiszen pont az, amiről eddig beszélgettünk, az mutatja, hogy azért ahány korosztály, annyi ismeret és annyiféle idegenvezetés kéne, hogy legyen, és akkor ez a következő kérdés is lehetne egyébként, hogy vajon vannak-e vagy lesznek-e idegenvezetések, avatott tollú kell ezen a kiállításon. De, van egy célközönség? Ez, ez, Először ez. ez. Igen, kezdjük el, ezzel a másik résszel, hogy a kiállításnak elég szép nagy terei vannak, sokkal legkisebb, mint az állandó. Ez egy mekkora hát, kiállítás térülhetőleg? Hát 800 négyzetméterről beszélünk, ez, ez, ez van, de kisebb, mint az állandó, de, de miután kevesebb a, a, a szóba, nevezzük így, nagyobbak a terek. Az állandó mekkora? Az ezer. Uh -huh. Ugye itt fejhallgató nincsen, tehát, tehát az is egy bizonyos mm. szabadságot adott a, a sétálgatás, és a közép pontjában van ez az úgynevezett klub. Figyelj, másikban a fejhallgatóval való sétálás az egy csoda? É, igen. Na igen, ez megint egy, egy valószínűleg érdekes kérdés, mert nekem ebben a pillanatban az egyetlen uh, hiányérzetem a kiállítással kapcsolatban az a hang, és a ugye itt, itt elképesztően gazdag hanganyagot hoztak össze, tehát megint arról van szó, hogy vannak a talok, van a, a korszaknak a, az atmoszférája, az utcai atmoszféra, a, a híradó a kezdve az presszónak a, a bázongorázásáig, és ezeket, ezeket sajnos nem tudom elég plastikusan hallani, mert, mert ha az egyiket felerősíted, akkor a másik robására, mert szóval ennek van egy bonyolult szisztémája, amit magam sem értek és tudom, pontosan, tehát magyarám mondva, ha ezt sikerülne egy kicsit jobban beállítanunk, akkor, akkor ez, a, ez a hangzó történelem, ami legalább annyira érdekes, mint a látványa a kiállításnak, ami egyébként megint csak fantasztikus, részben ugyanazok dolgoztak, mint az állandó kiállításon. Na, visszatérve hol is hagytuk abba, igen, hogy lesz vezetés, lesz természetesen, és hogy a klubok terében, ott van egy kis színpad is, le is tud ülni akár 50 ember, ott tervezünk beszélgetéseket, tehát egyrészt ugye a, a, a lege, még élő legendákkal, tehát a régi nagyokkal, itt a szörényitől kezdve a Presszeren át, a Brody, Enreisz, Csárli, stb. Tehát egy, egy, egy hosszú sor, háló Istennek még azért. És élőzenével akár visszaemlékezések, tehát lesznek ilyen, ilyen ismeretterjesztő gesztusok is. A másik dolog, hogy, hogy, hogy mindenkinek vagy, vagy rétegeknek. Ez vőlékes, mert én, én mindig gyanúsnak tartottam. Én most nem akarok nagyon okoskodni, de mintha Schiller mondta volna, hogy írta volna vala, valahol, hogy ez gyanús mindenkinek tetszeni, de lehet, hogy mások is mármilyen ezt sokszor átvették, hogy mindenkinek nem lehet tetszeni, és hogy mindenkinek tetszik, az, az, az gyanús dolog. Na most engem ez az év arról, arról győzött meg, amit el nem tudtam volna képzelni, hogy például az állandó kiállítás, ahol, ahol nem tudom én, Gregórián zene, meg Monteverdi, szóval olyan, olyan nevek, akiket a, a végsétánkban körülton, és megkezdünk száz embert, akkor 90 életével nem hallotta ezeket a neveket, és, és mindenki jön tehát olyan, olyanok jönnek a legkülönbözőbb életkorból és a, a legkülönbözőbb foglalkozásokból. Tehát itt a kétkezi munkástól az egyetemi tanári, mindenki jön, és még azok a zenei szakértők is boldogok a kiállítástól, akik ezt, ez a kisújjában van, csak ilyen módon még nem közölték velük, hogy a... Monteverdi Orfeu, Orfeus <gül> rájában, hogyan lép be a pokok. Nagyon furcsa volt ott ülni, mert én személy szerint egy rajongó voltam, és Habár megkoptam természetesen az évtizedek folyamán, és sajnos igazat kellett adnom Woody ellennek, hogy azért nem ismerkedik meg a Marlon Brando-val, mert annyira fölnéz rá, hogy nem akar benne csalódni, tehát nekem ha, például a Brúdi Jánoshoz fűződő rajongáson, bár egy rajongás az nem fűződik, az, az romokbal végződött egy playboy interjú után, ami egy hosszú történet, ja. itt most nem kezdeném, de az egész, tehát ahova már eljutottam, ott a rajongásaimnak a szét, tört kerámia darabjain kellett közlekednem, és ez nem volt egy jó érzés. Um, volt egy időszak, amikor valószínűleg az ösztönös géprombolás volt bennem, mert a, a rajongás után uh, szembesíteni akartam a rajongásom tárgyait, hogy ők nem is annyira nagyok, miközben soha se tudnék egyébként olyan szöveget érni, mint a bródi tehát azért a teljesítmény előtt továbbra is uh, levet kalappal állok lefejebb, az emberi nagysága másféleképpen áll előttem, mint egyébként, de mindez csak az mondom el, Aha. mert nagyon fura volt végignézni ott a közönségen, és utána megint nagyon fura volt olvasni arról, ami egyébként a zeneház korábbi rendezvényei kapcsán soha büdös életben nem betűdött fel. És kívánom neked, hogy soha többet ne is vetődjön fel, hogy végül is kiket hívtak meg, és kiket nem, de miközben igen, igen. az embereket, amikor ott valami, tapasztalták, igen. akkor nem lehetett tudni, hogy másokat is meghívtak és lemondták, igen. vagy sem, és ebből egy ilyen kínos magyarázkodás lett, ami egyébként mindannyiunk szégyene, mert egyébként maga a kiállítás, amikor majd megnézik, akkor azon nem azok vesznek részt, akik egyébként előtte ott voltak a megnyitón, de mégis egy ilyen íz e, belopta magát, e, és ez az az íz, ami annak idején nem tudott lenni, e, mint ahogy nem tudott ott lenni az, amiről most írnak éppen, hogy Dínyi és József, hogy írt a belügyminisztériumnak. Tehát az egészet úgy töri szét az eltelt, az elmúlt idő, e, ahogy egyébként a beton töredezik, de nem szeretnék túl költői képekkel előjönni. Ez, ez, ez nagyon érdekes, mint mondasz, ez, ez a veszélye egy olyan témának, amikor még, még sokan élnek, akik átélték, és mindenki más szempontból él. Tehát ugye, mondtam is, hogy hát nyilván ugye a palesztina, vagy Montenegy, akit az előbb emlegettem, nem fog jelentkezni, hogy kérem szépen, miért ezzel a művel, és miért nem azzal, és miért... Ja, jó, hát ezt szokták idézni a... Csuel Light, aki még talán a 80-as években megkérdezték tőle, hogy mi a véleménye a francia forradalomról, és azt mondta, hogy nem tudom, nem telt el még kellő idő. Igen, igen, hát ez abszolút így van. Ami a, a, a legendák, mármint hogy a sértett legendák, én így nevezem ezeket a egyébként hát nagyon jelentős művészeket. Ott egyébként egy banális, most ezt nem részletezem meg, intimitás, de egy banális e-mail cím problémák miatt uh, uh, tört ki ez a, ez a kis uh, háború, de nem is lett háború, mert aztán én megmondom neked őszintén, hogy mikor, mikor erről tudomás helyezem, akkor fogtam magam, és mindenkit. Személyesen hívtam föl, és, és hívtam meg egy másik alkalomra, egy ilyen zárt bemutatóra, majd két-hét múlva lesz, és, és azt láttam, ez nagyon érdekes volt, hogy itt én a, a, a Charlie-tól kezdve a, a, a, a nagy menedzsereig a különböző ö, ö, mestereknek, vagy a különböző. Zenészeknek mindenkivel beszéltem, és, és az jött le nekem, hogy ők közben boldogok, hogy kvázi bekerültek a, a, a nyilvánosan is a történelembe ezzel a, a kiállítással is, és hogy mennyire... Egy dolgot engedjél meg, mert letelt az időnk. Egy dolgot, de abban nem fogok, fogok határszalni. Tehát ha három percig beszélsz, akkor három percig beszélsz. Ugye most, vajuk meg őszintén, az emberi hiúságról beszélünk. Te saját magad hiúságáról, vagy az általad megismert művészek hiúságáról, vagy az opera irodalomban lévők hiúságáról, vagy a művészek hiúságáról hogy általában, bár művészek híjúsá, hogy általában nem nagyon létezik, arról, mit tudnál nekem akár anekdóta szinten mesélni? Hiszen itt most gyakorlatilag a híjúságról beszélgetünk. Még akkor is, hogyha ezt a híjúságot külön felhívták telefonon, és megkérdezték, hogy ha volna kedve, akkor ezt szóvá tenni egy újság valamelyik lapszág. Hát ez, ez, ez végtelen, határtalan. Tulajdonképpen. mert ugye minden, bívész, minden nagy művész úgy érzi, hogy a, a Föld középpontjában ő van, és körülötte forog föl a, a Föld, és az egész volt -e világ. Volt-e bármikor, amikor, amikor neked problémát akkor... volt a múltatban, akár írói, akár zeneakadémia, akár bármilyen egyéb tevékenységet kapcsán, amiatt mert valakinek a híúságát megsértetted? Ó, hát ilyen, ilyen, ilyen nagyon sok volt, akár ilyen meghívással kapcsolatban. Egyet? Dolog. Hát én nem is, nem is tudom, szóval annyi, annyi minden, minden, minden volt ezzel kapcsolatban. Szóval emlékszem, amikor egy rossz anyagi körülmények közé került az Zene Akadémia, ilyen sokszor fordult elő az idők folyamán, és akkor, akkor valamit, egy óraszámot akartunk csökkenteni, és, és akkor a... a legnagyobb muzikusok aláírásával ugye jött egy petíció. Ez, ez, ez, ez is bizonyos értelem, mert a híjúság, meg a kocsis fölhívott, és, és mondta, hogy hát ugye a kabrosa idejében három főtárgyórát kaptak egy héten, és nem szó, hogy nagyon-nagyon na, sok, sok ilyen dolog volt. Ez nem volt igazán jó példa, mert ha nem jut eszembe egy ilyen, ilyen, ilyen jó, most ha leteszem a telefont, akkor biztos eszembe fog jutni. Rengeteg, rengeteg ilyen. De magad mennyire vagy hiú? Hát azért, hiú vagyok, hiú vagyok, de az biztos, hogy nem tartom magam akkora embernek, hogyha még valahova nem hívnak meg, akkor, akkor utána dörsen elmenjek az újság és panaszkodjak, de hát, de hát hiúk vagyunk, szóval nincs, nincs mese. És, és főleg, hogy az ember öregszít. És amkor, amikor te voltál a rektor, nem mondjál nevet, olyan uh, látogatás, ahol valakinek valójában csak és kizárólag a hiúságos sérült, és ezért panaszolta be egy kollégáját, ilyen emlékszel -e, és akkor csendben mosolyogtál magadban, igyekeztél a dolgot elintézni, és mondtad, hogy hát azért milyen jó dolog, hogy erről a fiala soha sem fog tudni. <gül> Azonban, hogy, hogy annyi volt, hogy, hogy, hogy ilyen konkrét esetet, most halálkom olyan mondani, konkrét esetet, most nem is tudok kamerjába mondani, mert, mert állandóan ez volt. Akkor egy utolsó éget. kérdés ezzel kapcsolatban, ugye ezeknek a történeteknek a legnagyobb veszélye, hogy az ember végül is mennyire múló, vagy mennyire maradandó sértődést okoz téged, hiúságban meg lehetette úgy sérteni, hogy az maradandó sérülést okozott benned, de azt is kérdezhetném tőled másfelől, hogy hiúságod, vagy bármilyen más okból, vajon te is részese vagy annak a sérelmi politizálásnak, amelyet Magyarországon sajnos generációk hagyományoznak át egymásra? Na az utolsó kérdés, egy, jól is könnyen tudok válaszolni, hogy, hogy nem. Tehát én, én mindig a napos oldalon jártam, nem kerestem a konfliktust, az is igaz, nem vagyok egy, egy forradalmi alkat, vagy már alkat, É, és, és én nem hagytam dolgozni ki tudtam bontakozni, tehát én, én ezt soha nem mondtam, hogy most a, a, a rendszeres előtt mi volt, meg utána, utána mi volt, mert elfogadtak, és, és én is általában elfogadtam a magam, magam környezetét. Más dolgok sokkal fontosabbak voltak az életemben. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen. Olyan benyomásodtálmat rólam, hogy folytathatjuk? Hát abszolút, abszolút, egyébként alapkérdések. Akkor teljesítettem azt, amit ígértem, és közben mégse beszéltem mellé. Szia! Szia, szia, Köszönöm. Egy telefont engedjenek meg. Hát ezt nem veszik fel sajnos. Isemrös, hogy Jó reggelt, kívánok! Fiala János vagyok! Tárnap tényleg nem volt annyira hosszú a fővárosi közgyűlés, ugye ilyenkor az időbeosztásom mindig felborul, mert ugye végnézem, egyre inkább úgy nézem, mint egy színházi előadást. Valóban ez most csak három óra volt, hiszem, csak, de fontos napi Igen, de színház? Miért? <Sz> egymásnak játszanak benne, egy csomó szerepet al alakítanak, és kevesebb szó esik arról, és másféleképpen esik szó arról, ahogy ön egyébként utólag megnyilvánul, de hogy ne önt helyezze, mit reflektorfénybe, és aztán szerénykedni kelljen, hanem mint, hogyha valaki valamit előadna, és akkor azt mondanák neki, hogy ne ebben a csiricsári ruhában adja elő, mert akkor a ruhájában nagyon figyelmet von magára, mint amit egyébként az előadásával és a témájával tudott. Ezt most még nem értem. Igazából a... Amikor Őrsi Gergely felszólalt, aki egyébként uh, uh, egy lényeglátó, nem fontoskodó valaki volt a taxis rendelet kapcsán, és egy hosszas hozzászólásban, aminek egyébként semmi keresni valója ott nem volt. Arról beszélt, hogy ez egyébként a tanárokkal való kormány együtt, a, a, a, a, a, hogyan lehetne egyébként a kormánynak a tanárokkal bánnia és kezelnie, és hogy példát vehetne a kormány arról, hogy ha nincs is egyetértés, de hogyan a, a tárgyal a a fővárosi közgyűlés a taxisokkal, ott csak néztem, mint a moziban. De ezt nem értem. Egyébként azért szerintem hogy rá, ugye arról szólt a vita, hogy. De csak egy elem a sok közül, tehát nem ettől színház, hanem hogy meg annyi ilyen elem van benne, megdicsérjük egymást, játszunk egymásnak. De nem az egyetértésére vágytam, én csak elmondtam, hogy nekem mi a benyomásom, hogyha elmondja... Az... É, é, értem. Um, egy konkrét ügyet hozott fel, ebbe akartam volna belemenni, de nyilván hagyhatjuk te, mert de... nem annyira fontos az egész történet szempontjából. De ott egy azt a momentumot emeltesz ki a másikerti polgármester, hogy van tárgyalás. És hogyha még nem is jutunk megegyezés, akkor is van tárgyalás. Ez a szemben, mert ugye Igen, de közben azon... aki, aki ezt az egészet végignézte, azért az némileg, vagy én konkrétan akkor szem, első személyben, azért némileg diszonánsan figyeltem arra, hogy vajon a taxis képviselőket kihívta el, amire először egyébként déli Tibor polgármester hívta fel a figyelmet, és ami egyébként nem mindig szokott jellemző lenni, vagy legalábbis ha ez egy előre megbeszélt elemlet lett volna, ami egyébként napirendi pontja lett volna a fővárosi közgyűlésnek, akkor azt mondom, hogy ám legyen, de ez egy olyan akció volt, amit egyébként a országgyűlésben Kövél László nem hiszem, hogy engedélyezett volna, és nem biztos, hogy e tekintetben Kövén Lászlóval nem értettem volna egyet. Tehát az, hogy ott megjelent Metál Zoltán, belejött, vagy ki tudja, hogy hány szervezet van még, és elmondott egy beszédet, ami egyébként az ott jelenlévők számára az ég egy a világán semmilyen novummal nem bírt. A kívülállók számára pedig hát egy meglehetősen teatrális elem volt. Azzal például én korán sem azt kezdtem, mint amit megélt ott Őrsi Gergely. akkor itt ebben már van, mert a tag, ugye egy közgyűlés az nyilvános. Igen. Bárki eljöhet. A, nem Déri Tibor hívta fel a figyelmet, hogy a taxisok itt vannak, hanem a Fidesz frakció, És a Fidesz frakció kérte, hogy ha már itt vannak, akkor, hát nem a, De, a, a, a, a, de, a, de a, akkor legyen, tehát etekind, akkor elnézést, akkor a sorrendiségben tévedtem. Azért fontos, mert ugye, hogyha ezt mi szervez ne, ne, ne, de, ne, de ne, nem. Jól beszél, akkor lehet, hogy a Fidesz ebből a szempontból egyre megy, de tehát, hogy igen, ez a fontos része, hogy ez szervezve van. Én, egy, én ezt értem meg. Mert... Én még azt állítom, hogy a szervező ott voltak, hogy ők maguk miatt jöttek el, hogy a Fidesz frakció, az tényleg igaz, hogy a Fidesz frakció kezdeményezte, ezt, hogy hadd hozzá a taxisok. Volt már erre például, hogy külső szerető Tudom. kérte, volt szakszeretővizető, aki kérte, és hozzászólhatott, volt uh, Körpcsán, a kapcsán tapasztalati a szakértője, kérte, és hozzászólhatott, tehát hogy ezek nem egyedülálló dolgok, én nem arra gondoltam, hogy szerintem a, a társadalmi vita az attól volt, az attól történt, hogy ott hozzászólt a taxis szerzetek egyik képviselője, hanem hogy ez előtte voltak folyamatosan tárgyalások. Én erre gondoltam ennek kapcsán, és szerintem Örösi Gergely is. Igen, de ez evidencia, tehát, hogy valaki egyébként jól dolgozik, és annak a része az, hogy minden nap tárgyalnak, belét vagy vajon a fővárosi közgyűlés is egyébként más témakörben ugyanilyen aktíve. Tehát ezek, ezek, ezek, ezek súlyozatodók, amelyek egy kívülálló számára, aki nézi, nem biztos, hogy pontosan ugyanazt jelentik, mint akik egyébként ott felszólalnak. Ez jár együtt azzal, hogyha valamit egyébként az ember láthat, ami egyébként ezek után nem azt jelent, hogy ezt kéne megszólni, Tüntetni, hanem hogy más az olvasat ennek az egésznek. Önnek és nekem, és szembe kell nézniünk egymásnak abbal, hogy ezeket nem biztos, hogy közelíteni kell, hanem sokkal inkább elmagyarázni, hogy kinek miért mi a benyomás, miközben az ön szövege sokkal fontosabb, mint az enyém, mert hogy önért van a beszélgetés, és nem az, amiatt beszélgetünk, hogy én egyébként ezt minek látom, vagy minek nem. De ez fontos szempont, hogy ebben az esetben ennek a helyzetnek is volt egy másik olvasó. De rendben akkor azt kérdezem, öntől, marad vennél. Uh amiről beszéltem. Ugye van olyan, hogy auftakt. Az auftaktról mit szólt? Én ezügyben ma beszélgettem a néppel, miután Winter Montel Zsolt ezt lehetővé tette, mert azt kérdeztem tőle, hogy mi szükség volt arra az auftaktra, amit ő egyébként napirend előtti hozzászólásában szükségesnek tartott elmondani. Ő ezt megindokolta műsorban, mondta, hogy akkor ez fönt is van a budapesti Fidesz Facebook oldalán, ezt meg lehet mutatni, akkor volt annyi idő, megmutattam. Akkor én, aki ugye láttam a közgyűlés, ugye rájöttem arra, hogy hát azért ez nem egészen így van, mert ugye azonnal a Winter hozzászólása van, de nincs benne az, amit Karácsony Gergely mondott, és Horvátsova, akkor azt is lejátszottam. Szépen telt múlt az idő, kértem a népet, hogy nyilvánítson véleményt, hát ugye a népet is kicsit meglepetésszerűen érte az egész, csak hát ugye nagyon sokszor tesznek megjegyzést egy műsorai, és itt most ott volt a le Lehetőség, hogy haó, nem, hogy megjegyzést lehet tenni, hanem bele is lehet folyni, véleményt lehet nyilvánítani, és miután egy telefonvonal van, három telefont bonyolítottam, a Wintermantel Zsoltot, aki egyebek között például valakinek azt mondta, hogy majd, ha egyébként Karácsony Gergely Facebook oldalán rajta lesz az őt birálók megjegyzése is, akkor majd a budapesti Fidesz oldalán is rajta lesz az, hogy amit egyébként ő mondott, arra mit reagált Karácsony Gergely, de amíg ez nincsen, addig ez így lesz, ebben is az ember valami olyasmit élt meg a Zuglói Eco House Project kapcsán kívülállóként, ha nagyon kívülálló, akkor azt mondja, hogy kis Amrus, akivel beszélget, hogy testig szíves lenni elmondani. Ez mi? Hát ebben nem fog segíteni. ugye ezért a Zuglói önkormányzat, ha jól értem, 2018-ban nyert támogatást, 2019 már nem forrása, Gergely a polgármester az hogy, hogy egyébként ez hogy keveredett tegnap ülésen, és sok mindent szoktam érteni, még interventen frakcióvezetúrat is, uh, talán többször megértem, mint, a, a, mint az átlag, de hogy ebbe az esetben vékez nem értettem én sem, hogy ez miért került oda. Nyilván ez egy politikai geg volt talán, hogy. Nem, nem, de nem tudtam bejadó. Csak hanem, azt jöttem meg, hogy én képes vagyok úgy kiesni a logikámból, beleért, hogy miért kell egymás után bal lábbal és jobb lábbal lépni. Tehát én bármikor kiesem a hétköznapi logikából. Annak az összes előnyével, hátrányával. Hogy én például könnyen lehetséges, hogy az egész közgyűlésen innentől kezdve nem tudok mit kezdeni, mert ha az egyik elemét nem értem, akkor azon gondolkodom, hogy hogyan tudták túltenni magukat ezen a többiek, miközben értem én, hogy ezen az egy dolgon nem lehet elakadni, de akár el is lehet akadni, és akkor az van, hogy akkor ugyan beszéljük meg már, hogy miről beszél a Fidesz frakció hogy azért még és csak egy fontos ember, és mégse úgy folytassuk az egészet, hogy közben azt mondjuk, hogy ez egy politikai megnyilvánulás volt, ami egyébként olyan, mint egy túlcsa, hát lehet ugrani, akkor átugoljuk és folytatjuk tovább a menetelést, ha érti, amit mondok. Én tudom, hogy a hétköznap nem ezt kívánja, de hogyha valakinek egyébként van egy gyermeki, vagy van egy ilyen logikátlan logikája, akkor abból bármi következhet. Igen, de ez, az embert nem ezért fizetik. Hogy, hogy ezeken fönnak adjon, mert valóban a, de a, az embert azért fizetik, hogy volt 20 hány nap, illetve tegnap, ezeket az előterjesztések megvegyenek, képviselők kérdésére válaszoljon, majd egyébként, hogy a, a városvezetés végig, vigye, ez minden esetben megtörtént. Jó, Én... akkor azt kérdezem öntől, hogy a fővárosi forrás megosztás? Amely, hát azért az úgy láthatóan az a, az a beszélgetés, ami ott létrejött, az önt is meglepte. So, önt a sodrából kihozni nem könnyű, de önt is meglepte. Mert ott, ugye. Arról volt szó, hogy a főváros bevételei miért olyan arányban kerül, miért, miért olyan arányban osztják föl, ahogy be, elosztják, nem azt mondtam, hogy kerülnek elosztásra, én ezt a nyelvet még nem beszélem és remélhetőleg nem is fogom. Miközben ez törvény szabályozza, miközben ennek egy kialakult rendje van, és látja tegnap valamitől, ez is kiesett az idő kerekéből, ez is hirtelen egy olyan kérdésé vált, amiről érdemes beszélni, miközben senki nem sejt tette volna, hogy ez egyszer bekövetkezik. Minek következtében volt ez így? E, miért lett vitatva tegnap az 54-46, amiről egyébként az emberek azt az se tudja, hogy létezik? Az, az a baj, hogy szerintem nem ez volt vitatva, hanem néhány polgármesternek szerintem újdonságként hatott, hogy hogyan néz ki a adózási... Igen, euh... igen, igen, igen, igen, igen, hát ugye arról Ez volt. okozott köveredést az szerintem a fejükbe. Tehát, hogy néhány polgármester azt gondolta, hogy az, egyrészt van ilyen, hogy a X kerületben mennyi iparűzési adó keletkezik, és akkor ezt kell elosztani a főváros és a kerület között. És akkor ugye ott azért erre fel kell hívni a figyelmet, hogy ez nem így működik a gazdaság, de egy vállalkozásnak több telephelye van. Ha egy, egyébként a fővároson belül is több telephely van, ami azért nem így akkor ez nem azt jelenti, hogy csak a székhelyen képződik meg a, által által pénz. Ezt az adózás szempontjából szétoztja telephelyek között, és bevallás desz. De ebből nem fogjuk tudni, ha feje tetejére bárki is, akkor se fogjuk tudni megmondani, hogy konkrétan X kerületben mennyi gazdasági produktum volt. De egyébként valójában ez mindegy is, hiszen egyébként a törvény azt mondja, a bejön száz iparűzési adóból Budapesti fő önkormányzathoz, akkor ebben 54 egység marad a fővárosi önkormányzatnál kötelező feladatai ellátására, és 46 egységet egy törvényben meghatározott arányszámokkal, tehát megvan mondva, hogy az általam X kerület, az nem tudom, 6,2%-ot kell kapni ebből, szóval ezt a 6,2%-ot el kell nekik utalni. Ez, na ez nagyon egyszerű. Ebbe, ez így, még azt sem mondom, hogy ebben ez egy elsőfokú egyenlet lenne a dologban, mert hogy ez egy világos, sőt, de egy elsőfog egyet azért van benne, hiszen x egyenlő befolyt bevételszer 46% és annak a része. De ez egy viszonylag egyszerű matematikai képe gyorsan ki lehet ezt számolni. És engem meglepett, hogy minthogyha nem megbántva a polgármestereket, mert nem fektetnünk kell az adózást ismerniük, de minthogyha három év után újra segerével hatott volna számukra. Hogy ez hogy működik ez a. De nem kizárólag az ellenzékét, Tóth József is felszólalt. Tóth polgármester úr rendszeresen nem az adózási rendszert azért egy nagyon régi polgármester, ő azért valószínűleg minden, hanem is jobban ismeri ezt, régóta itt van. Ő azt vitatja, hogy az eredendően, amikor megcsinálták ezt az forrás megosztási törvényt, akkor úgy érzi, hogy azóta sokat változott a 13. a gazdasági teljesítőképessége, és ő ehhez képest aránytalanul keveset kap többi kerülethez képest, nem a fővároshoz, többi kerülethez képest forrásmegosztásból. Ők ezt minden évben elmondják, nem 2019 óta azelőtt is minden évben a képviselőtestületük meghozza ezt a javaslatát, ő ezt elmondja a közgyűlésen korrekt módon, és ő is azt is elmondja, hogy ezt persze tudja, hogy törvény, de neki kötelesség úgy érzi, hogy elmondja, hogy ez igazságtalan a 13. kerületre nézve a többi kerülethez képest. És ez történt tegnap. Tóth esetében ez történt, más polgármesterek valószínűleg rendszert nem értették. Ami őt meglepte? Az meglepett engem, igen, de én nem baj állottam, hogy aki ezt szeretne, segítséget kérnem, abban én szívesen konzultálok vele utána, és végigvesszük a iparizési adórendszerének a és elosztási mechanizmusát. De az sokkal gyorsan meg lehet világítani az ebből a problémákat. Nem egészen értettem ezt az egész taxis történetet, erre már egyszer kitértünk, de azt aztán végképp nem értem, és akkor segítsen nekem, hogy miután önök tegnap hoztak egy döntést, utána született egy kormányrendelet, amely mától az önkormányzatok a háborús veszélyhelyzet idején nem vezetheti ki a hatóságénak rögzített taxitarifákat, vagyis nem törölhetik el a hatósági árazást. Ez mi? Ezek egymásra épültek, önök ezt megelőzték, ez itt most micsoda? Hát ez a két döntés nem érint egymást, hiszen Budapesten 2013 óta hatóság jár van. Az azért az önkormányzat megmondja, hogy mennyire eh, szolgáltathatnak a taxisok. Ezt jó esetben évente felül kell vizsgálni, vagy azt a döntést hozza az önkormányzat, hogy nem látja hogy indokát az emelésnek. Vagy azt a döntés hozza. Illetek vannak különböző Igen. veszélyhelyzetek, amikor ezeket, ezeket a jogát, ezeket a jogokat, a kormány átmenetileg tartósan megvonja az önkormányzatoktól, mármintology változtatunk. Ez az történt, mert nem azt mondta a kormány, hogy nem lehet emelni az árat, hanem azt mondta, hogy ha azon gondolkoznánk, hogy megszüntetjük a hatósági árat, és legyen ugyanúgy mondjuk, mint a kenyér esetében hogy a piac határozza meg az árat, akkor ellen legyen jogunk. És azért nem legyen jogunk, mert Ukrajná megtámadta Oroszország. De kettőnek működze van egymáshoz? Na ugye? Ez a nagyon jó kérdés a dologban. Egyébként jogilag az, hát... hogy ugye az, az, hogy az önkormányzattól elveszik ezt a jogot, hogy megszüntethesse a hatósági árat, ez az ártörvényből következik. Törvényt parlament módosíthat, kivétel akkor, ha a veszélyhelyzetre való tekintettel Igen. törvényelrejű kormányrendelet módosított. Oké, okay, rendben van, de ha tegnap egyébként megszüntette volna a hatósági árat a fővárosi közgyűlés, akkor az, ami megjelent kormányrendelet, az ezen mit változtatott volna? Vagy akkor az egy inintegrum restitúciót váltott volna ki? Vagy ezek most akkor hogy viszonyulnak egymáshoz? Akkor abban az esetben az megszüntette volna azt a döntést, tehát ugye arról szólt, hogyha még ki nem hirdetett jogszabály van, már pedig tegnap estig nem került ki hirdetésre a, a... Jó, csak azt árulja nekem, hogy azért ritkán születik nevesített e, e, kormányrendelet ilyen mértékben, egy időben a fővárosi közgyűlés döntésével. Ez az időzítés, ez ezzel együtt véletlen, ha pedig nem véletlen, akkor mit céloz? Hát erről a kormány kéne megkérdezni. Tudom, Ez tudom, is, tudom, ezt? a kormány kéne megkérdezni, holnap beszélek a kormányjal de Navras és Tibor valószínűleg azt fogja mondani, hogy ne haragudjon fia, de nem tudom. Ezt én értem, de én meg ugye helyükben ezt a végképp nem tudok nyilatkozni, hogy hogy ők miben állapodtak meg a taxis szervezetekkel, és ez miért jó, hogy jó, és ennek miközben van a. Nagyon jól beszél, de egészen kiválóan beszél, mert amikor egyébként én színházról beszéltem, akkor szintén hasonlóra gondoltam, hogy ez, de nagyon jól beszél, ha én jól értem, most arról beszélünk, hogy a taxisoknak a lobby ereje milyen nagy? Ez történt, hiszen, hogyha a sajtóban olvasva, hétfőn írtak a miniszterelnöknek egy levelet a taxiszervezetek, azzal, hogy kérik, hogy a ne engedj az okay. önkormányzat. Segítsen hatás... nekem. Én tudom, hogy volt Magyarországon taxisztrájk, bár pechemre vagy előnyömre, vagy szerencsémre. Én akkor éppen a világ végén voltam, és ott néztem, hogy nálunk mi zajlik. De ez egy valós, vagy vélt lobby erő, amit a taxisoknak tulajdonítanak, mert anélkül, hogy a taxisok haragját magamra akarnám vonni, nekem, mégis a Vudi ma már másodszor eszembe, ez a vessetek a mókusok elé, és e tekintetben a taxisok a mókusok, de még egyszer lehetséges, hogy olyasmit teszek, hogy magam sem bajok tisztában annak a jelentőségével, de a taxisoknak mitől van ekkora lobby ereje? Hát Most nem akarom visszadobni a kérdést, megint a kormánytól ki kéne megkérdezni, mert ott intéztek el 48 óra alatt egy veszélyhelyzeti kormányrendeletet a taxisok nem nálunk. Tehát, ugye de, de esetben... A tegnapi közgyűlés adnak a, a menete, a közgyűlésnél is azt mutatta, hogy a közgyűlés, szeme, vagy a közgyűlés szempontjából, a fővárosi közgyűlés szempontjából is azért kiemelt jelentősége van a taxisoknak. Nem mindig szoktak főszólalni emberek. Oké, rendben van, a Fidesz hívta oda, megszólalt az egyik szaksz, vagy az egyik csoportosulásnak a vezetője, tehát a maga módján nap a fővárosi közgyűlés is megadta a tiszteletet a taxisoknak, nem kismértékben. Nézd, hogyha odajön egy vezetője és fel szeretne szólalni, akkor a, a főpolgármesteret ismerve viszonylag ritkán szokta ezt elutasítani, és mondom, nem ezzel az első. Azért ez fontos, hogy a, mi nem tudtunk megállapodni a taksiszervezetekkel, ők egy nagyobb, lényegesen nagyobb emelést szerettek volna. Ugyanakkor azt gondoltuk, hogy a még egy általunk elfogadható kisebb emelés is, jobb kompromisszum, mint hogy ne legyen semmi, hiszen az tényszerűen igaz, hogy nőttek az üzemanyag árak a taxisok számára is. De megállapodást mi nem kötöttünk, mert nem olyan messze voltak egymástól a felek, hiszen a taxis szervezetek egy 50%-os alapdíj emelést szerettek volna, mi azt mondtuk, hogy ez egy erősen túlzó és igazságtalan lenne társadalmi szempontból, ezt most többször el is mondtam a közgyűlésnek, hogy itt nincs megegyezés, hát nyilván azért is jöttek oda taxiszervezetek, hogy amellett érveljenek, hogy az ő általukért 50%-os Tényleg nem akarok visszajönni azzal, hogy én ezt néztem, de hogy ne lenne az én, tehát az én megítélésem szempontjából színház, amikor például Niedermüller Péter elmeséli azt, hogy egyébként a hetedik kerületben hogyan vannak elektromos autók, csak is kizárólag azért, hogy nyugdíjasokat vigyenek, miközben egyébként soprotni Tamás, és az első kerületi polgármester ugye arról beszélnek egybehangzóan, hogy azért itt a lakos érdekeit is figyelembe kell venni, és a lakosság érdeke adott esetben egy idős embernél nem feltétlenül az, hogy emeljék a taxi árakat, majd a Sopron is nagy garral bejelenti, hogy egyébként a hatodik kerületben is a saját autójának a felhasználásával, amit nem vesz igénybe, lesz idős ingyenes taxiszolgáltatás az egészségügyi dolgok végzésére, hát ez olyan mértékű elnézést, én ilyeneket nem szoktam mondani, önfelszopás egy közgyűlés keretén belül, ahol ennek semmi keresni valója nincsen. Mit, amikor egyébként ripacsok színházi előadásban olyasmit engednek meg maguknak, amit egyébként a szerző nem írt meg, de a közönség, aki nézi, az nagyon élvezi. Igen, de most megint kiragodott, olyan ott, hogy ez, mint hogyha Soproni polgármester az önmagától szólalt volna fel, hogy az előző polgármester, aki Vassai Zsófia volt, és veszített vele szembe ottől közgyűlésen, és számunk kérte, hogy ez miért nem történik meg. Erre mondta a Soproni Polgármester, hogy megtörténik. Akkor ezt, és hogy, hogy miért került egyébként szóba ez az intézménybe való menetel? A taxisok azt mondták, hogy 50 os alapdíj emelést kérnek. Az 50 os abdi emelés azt jelenti, hogy a rövid utakat, amikor pár kilométert megy valaki, az aránytalanul megnöveli annak a, a, a, az árát, amit tudom magasabb lesz százalékosan az a árnövekedés. És hogy szerintem, és jól értem, hogy fogadta a közgyűlési többség ezt a jelvenésemet, ez társadalmi pedig igazságtalan. És ebben egy példa, hogy vannak olyanok sajnos, akik nem tudnak közösségi közlekedéssel, vagy saját gépjárművel elmenni, a szakrendelésre, ezért kénytelenek taxival menni, még akár az idős miatt is, és hát bizonyos számunkra ez nagyobb emelést jelent, mint hogyha valaki a belvárosból kimegy a reptérre, hiszen ott az alapdíj a többi dítétehez képest már kisebb képez a, a, a teljes költségbe, tehát jobban támogatjuk a ebben az esetben a reptérre menőket, mint hogyha valaki a városon belül rövid útra használja a taxit. Tehát ez szerintem igazságtalan. És itt kerültek szóba, hogy az egyes kerettek ebben e, mit gondolnak erről, és e, mit próbálnak ez, ennek érdekébe tenni. Szerintem ez beleillett a kontextusba, de nyilván ez egy vita lehet, vagy állja a vitát mindenképpen, hogy az ön e, szemszögébből nézve, meg, meg ez egy ilyen furcsa, furcsa oda mozaik darab volt. Végezetül, de nem utolsó sorban, hiszen uh, lólépésben, vagy lógrásban, vagy... Ki tudja, milyen logika mentén haladtam, a mai beszélgetés alapvetően az én kérdéseim okán. Szóba került reggel az, hogy ami az önkormányzati lakásoknak a felújítását illeti, az minősíti az a keret, amit erre a fővárosi közgyűlés biztosított, és amely ezt egyébként egy ilyen reklám szövegés ilányítja. Ezt mondta Winter, mondta Zsolt, nem szó szerint a lényegét mondtam. Önehez mit mond, különös tekintettel arra, hogy hozzátett, hogy ilyen programja szinte minden e, kerületi önkormányzatnak van, e, ahhoz képest ebben nem lépett minőségileg a fővárosi önkormányzat. Ebben az 50 millió forinttal. Az a baj, hogy a beszélgetés végéig jutottunk, ez szerintem a tegnapi nap egyik legfontosabb dolgához. Pont ehhez a döntéshez. Miről szól a javaslat? Közösségi költségvetésben a várospolgári szavazhatnak átló kezdeményezett projektekre. Igen. Ez egy ilyen volt. Azt mondták a várospolgárai, hogy nem már, hogy elmenjünk amellett, hogy az önkormányzatoknak vannak üresen álló, de egyébként felújításra szoruló lakásai. És ezek ott állnak, és az önkormányzatok, nem tudják ezeket felújítani, mert másra kell a pénz, mert nincs pénz, stb. stb. Valamit csináljunk. És erre megszavaztak 50 millió forintot. És mi ezt az 50 millió forintot? Ezt mondjuk, hogy próbáljuk ki. Csináljuk. Nem a fővárosnak, mert nyilván főrám mutatnak, hogy saját írunk ki pályázatot, majd saját magunk el, de a kerületi önkormányzatoknak a zárójá, szinte az összes kerületi jobb anyagi helyzetben van, mint mi, a helyébe Szóval a kereti önkormányzatoknak biztosítunk egy keretet, ösztönözzük őket arra, hogy fogjátok meg azokat a használaton kívül a lakásaitokat, pályázatok egy civil szervezettel közösen, újítsátok fel, és hajléktalan a sorban vagy a lakhatási problémával erősen érintettek számára nyújtsatok lakhatási lehetőséget. Ez egy plusz. Szerintem olyan program, amit nem próbáltunk még ki soha. A fidesz akció két dolgot mond. Egyrészt, amit ön mond, ezt annyira nem mondták el tegnap, hogy legyen több. Inkább Itt most erről szó. Szó, hogy Nem jó ez, nem lesz, aki majd pályázik. Miért csak 5 millió? Miért nem annak teszünk adunk lehetőséget, aki vállalja? Ön szó, pedig azt mondta, hogy nézzük meg, hogy az elkövetkezendő hetekben az önkormányzatok milyen ütemben fognak erre jelentkezni. Így van. Azt mondtam, hogy nem hiszünk benne, akkor adjanak egy lehetőséget tekünk. Legyünk bátrak. Legyünk bátrak, és nézzük meg, hogy mit lehet ebben a csinálni. És nekifogásokat keressünk, hogy miért ne csináljuk. Nem tudom, hogy a végén halott -e, hogy egy zárszóban próbáltam egy kicsit. Végén, hogy ne hallottam volna. Mert hogy, hogy vegyük már a munkát, ezt ugye nem volt beszélgetésben, és elmondtam, ezt ilyen középosztálybeli, gőgnek tartom, amikor mi meg akarjuk mondani, hogy nehéz helyzetben lévő emberek. Hogyan kell, hogy éljenek? Milyen életvezetési tárcsokat kell, hogy kövessenek? De amikor itt van a lehetőség, hogy segítsünk, hogy lépjünk egyet, akkor itt hogy nem elég ez az összeg, meg kevés, meg van ilyen, meg minek, meg sok. Jó, hát szó volt másról is, ugye a bérlőkijelölési jog szó volt arról, hogy e, ezt nem lehetne más csoportoknak rendelkezésre bosájtani, és ott mindjárt a tehetősebbek kerültek elő, tehát figyeltem. De hát ez itt a probléma. Tehát, hogyha azt mondja a Fidesz frakció, hogy inkább lehetjük meg a lehetőséget azoknak, akinek van pénze, és saját pénzből felújít egy használaton kívüli önkormányzati bérlakást, akkor egy olyan társadalmi csoporton akarunk segíteni, aki lehet, hogy nem kér a többiekhez képes segítséget. Hát, hogyha van, akinek van idegen tulajdonra 6 millió forintja, hogy ráköltsön és felújítsa, akkornak lehet, hogy van egyébként kaució letételére is. Mi a legnagyobb piac mai albérlet, ma, ma Budapesten? Egyrészt magasak az árak, kettebből következően magasak azok a kauciós díjak, amit le kell tenni. Nagyon sok, Budapestnek nincsen három havi pénze arra, hogy letegye azt, hogy akkor ő lakhasson valahol. És ezért van egy ilyen fluid létben, amikor egyrészt az utcán lakik, másrészt meg utána szó, ö, idős munkásszálom, majd baráti szívességből erre-arra, de nincsen stabil lakhatása. Hát próbáljunk meg rajtuk segíteni. És nem megint a középosztályből így elő, hogy akkor megmagyarázzuk, hogy egy, miért nem csinálunk valamit, kettő, miért nem fog jelentkezni erre senki sem, három, meg egyébként meg, hát, Biztos az ő hibájuk, hogy oda a sodró? Igen, ez, ez vitathatatlan. Ezügyben egyébként valószínűleg egy, egy, egy beszélgetés lenne érdekes ön és valaki között, a, aki egyébként tényleg így gondolja, vagy hogy mennyiben különbözik az önök, a, mert hogy ő nézőpontja, mert hogy ön e tekintetben a fővárosi vezetők között a, Hát most már nem lehet azt mondani, hogy erejével, mert ez nem egy ilyen díszkivilágítás van, szociális érzékenysége, és ebben az érzékenységével, a politikus garnitúrával meglehetősen kirív, vagy én nekem rossz az ismerettségem, és kevés olyan embert ismerek még, akinek hasonló, hasonló szociális érzékenysége lenne, aki egyébként tesz is annak érdekében, hogy hasonló, hogy ez a szociális érzékenység, ez ki is meg legyen élve. Zárójeles Jegyzés volt, ez már kicsit hosszú. Az utolsó kérdésem az, hogy Gerő András halála után írt egy levelet, Füries Balázs, az miniszterelnössé politikai államtitkára, az ő postumus díszpolgárságával kapcsolatban, ezt a Kejfély is elmondta egy hete egy ilyen levél egyébként az iktatva lesz, és aztán hogyan halad, vagy fogalma sincs, hogy ennek jelenleg hol van, az út, hol van ez a hivatal Hát ez nem hivatalút van. E, ugye Füriás Balázs is pontosan tudja, hogy ez erről szeptemberben döntenek a dispolgári címvől a fővárosi közgyűlésben, e, ugyanis ezt egy időpontban osztják ki a posztumusz diszpolgári címeket, illetve azok számára, akik még szerencsére élnek. Nyilván az ő javaslata bekerül ebbe. Én egy kicsit furcsának tartom, amikor meghal valaki, aki egyébként fontos a, akár a budapesti közösség számára, akkor hirtelen elindul egy sorverseny, hogy ki kezdeményezje előbb a posztumusz diszpolgárságot ebben a dologban, de természetesen Főies uh, miniszterhétes úr javaslatát komolyan fontolóra fogja venni a városvezetés is, illetve a közgyűlés is. Ebből uh, nem fogok megelőlegezni semmit se, hiszen az felőtlenség lenne, már csak azért is, mert ezek a döntések ezek születnek, uh, és utána az ülés után kerülnek nyilvánosságra. Uh, úgyhogy én azt tudom ígérni, uh, hogy Főies miniszterhelyettes úr javaslata is. Bekerül abba a döntési listába, ami alapján a körgyűlést tud majd mérlegelni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm viszont hallásra. Viszont hallásra, hallották. Budapest általános főpolgármester helyettesét. 9 óra 10 perc van. Óhaj, sóhaj, panasz. Holnap Filipov Gábor, Napras és Tibor, Horváth Csaba és nagy valószínűséggel Füri és Balázs lesznek az étlapon. De minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. magyarul ma még csütörtök van. Ki tudja, lesz-e holnap? És ha igen, abban lesz-e Kejfejancsi. 061-23-88... Várjál, most elakadtam. 23-88-12, köszönöm. Köszönöm színész lennék, biztos rossz lennem. Amikor súksz, akkor azt mondanám, hogy mi van, tessék. Egyébként, ezt még ott ébről rakjuk. Jó? jó reggelt! Szia, Horváth Péterből. vagyok! Kérlek, hogy évtizedek óta nem értem, hogy Miért szól bele a fővárosi közgyűlés abból, hogy mennyik a taxitarifák? Érde, annyi, amennyi. Hát, hogyha a marha drágák... Ezért az mert így állapítja meg a törvényt. Nem értem, nem értem. De értem, hát akkor ezt a törvényalkotástól kell megkérdezni. Ez egy nagyon rossz törvény akkor szerintem, mert hogyha túl drága, akkor... De erről tennap külön szó is volt, hogy ennek mi az indokoltsága, de ezt nem a fővárosi közgyűlés találta ki. Sajnálom. Tehát nem saját alkottak egy jogszabályt. 06 1 2 Jól áll neked az is, hogyha hó Szerintem elborulunk 9 óra 21 percig, most 9 óra 12 van. Ha esőben állsz, egyébként csúnya vagy. 0612538812 Bármivel kapcsolatban az elhangzottak és az el nem hangzottakkal kapcsolatban nem egyaránt. a neved Nem is illik rád az a csúnya név Az, hogy Budapest Én városom Ne felejtsenek el feliratkozni a Kejfejancsi YouTube a oldalán, és ne felejtsék el like a Facebook oldalát. Velem. Jó, de hagyjuk, ez a dal, nem az emlékeké. Ez most csak rólad szól, úgy, ahogy te vagy. a 17. Nem, ha kikövetelték volna az, hogy legyen még egy szám, de azt mondtam 9.21.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 Felismert tanár úr, vagy tán elfelejtett már. Évad tegnap volt az abortusz bizottság előtt. Téli kabátomra hasztalan keresek bevőt nem magamban beszélgettem és nem hanghiba volt kurtás Andrással beszélgettem de ezt nyugodtan megtehettem mert a kejfejöncsé egy szabad műsoromban nyugodtan történhetnek hangulat elemek, mondván egy kivel beszél ez a pali miközben nem hallani a hangját hiszen egyébként az a lehetőség amit biztosítottam az önök számára 2, 20 88 12 felhívás, a túlságosan nem hozta önöket tűzbe nem Akik ezt már a Youtube-ból látják, azoknak ez a lehetőségük. Hát megvan, felifatják a 23, 88, 12 t de ha az kicsöng és valaki fölveszi, az becsüljék meg, mert akkor valami olyan csodásik esik meg velük, ami... amiből 12 nem egy tucat. Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. A legjobbakat. Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt, maradunk itt, maradunk. <gül> mm -hmm.